Egy volt neki. Azt is visszaadta a teremtőnek. A az eredeti és szállításban már soha többet nem léphet fel. meghalt Lajos. Mikrofon próba 1-2, mikrofon próba 1-2, 3 ma 2017, október 31-e kedven, a pontos idő 9 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, és azért tudom ezt már jó szívvel elmondani, mert tennap Cseráti Ákosnak követ, követően, köszönhetően inkább, köszönöm szépen Ákos, á, megjavult az a berendezés, amely a telep folyamán el a klasszikus értelemben Betkely Fejöncsi elkészítését. Ha a mai műsorpocsét lesz, azt nem foghatom már a körülményekre. Ma tehát 2017. október 31-e van, amiből az következik, hogy a november rain holnaptól már aktuális. Én azonban először a jövő héten hétfő jelentkezem Érőlebonyolítások Érőle fejöncsi a szedden, csütörtökön és pénteken nem lesz Érőlebonyolítások egy a mai műsorban én 8 óráig egy és 063677161, én nem bánnám különösebben, hogyha befolyásolná önöket a téma, de szabadon választhatnak, ha akarnak, ragaszkodhatnak hozzá, ha akarnak, eltérhetnek tőle. 8 óra után karácsony Gergelyel, fél 9 után Bácskai Jánossal beszélgetek, ha fölveszi a telefont és egészséges, akkor 9 óra után Verebes István lesz a vendégem, így a mai műsor előre látható 9 óra 56 percig tart, de minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás. A mai műsor 14 éven Aliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. 2017. október 31-e van Ked a pontos idő, egy perc múlva lesz, negyed 8, 061, 48 061 és 0636771161 az elérhetőségem. Itt szeretném elmondani, hogy amíg olvasok, addig nem fogadok telefont, minden olvasás közben, amikor zene szól, vagy amikor egyéb iránt evidensnek tűnik, hogy szabad a gazda, akkor szíveden, szívesen fogadok hívásokat a témával, és nem csak a témával kapcsolatban. Kezdek. Mundarlik József, október 27-én, 17 óra 31 perckor. Féltem, többen jelezték, hogy mellettem álltok, köszönöm. Kedves társulat, kedves Vigszínházban dolgozó, kedves Enikő, a Vikszínház mi vagyunk. Egyre növekvő félelem lehet, hogy mégse, lehet, hogy mégse mi vagyunk, lehet, hogy nem te vagy, lehet, hogy nem én vagyok, a jellegi zavaros helyzetben megszólalhatunk-e érdemesen megszólalnunk, és ha megszólaló, mit mondhatunk most és kinek. Rengeteg bizonytalanság bennem és körülöttem a körülöttem lévő emberekben tanácstalanság nem tudok okos lenni most. Egy jó pár napja minden egyes színpadra lépés úlomsúlyú vonszolódás. Érzéseim vannak és gondolataim és félelmeim, amiket most ki szeretnék mondani, leszeretnék írni. Sokan hallgatnak most a Vixinházban, sokat hallgatunk, hallgattunk, trauma, bénultság, szorongás, gyász és emberi kommunikáció hiányának fájdalma, gombóc a torkokban, közben fröcsögött ránk az, amiben nyakig benne vagyunk. Mi is nyakig, akik még csak két éve szerződtünk ide. Úgy érzem, én ebbe a fészkekbe még nem piszkítottam. Fészkemnek érzem ezt a fészket, piszkos, néha ki kell kotorni, mint ahogy az ember néha más után rak rendet otthon, a testvére, szülei, gyerekei után szeretetből. Azt érzem, hogy az utóbbi napok történései közülünk sokakra szélsőséges hatást gyakoroltak, azt érzem, sokféleképpen gondolkozunk. Érgetleg azt hittem, hogy azon idejben, azt érzem, sokféleképpen golfozunk, de nem azon ide, Martó Lászlóról. Azt érzem, hogy a megértés és az elfogadás esetleges hiánya újabb szakadékokat téphet alattunk abba a talajba, ameddig olyan biztonságosnak és termékeinek tűnt tűnhetett abba a földbe, aminek termékenységében, termőképességében továbbra is hinni akarunk fiatal emberről van szó. A következő mondatot elhallgatom, megismétlem az elmúlt mondatot. Azt érzem, hogy a megértés és az elfogadás esetleges hiánya újabb szakadékokat téphet alattunk abba a talajba, ami eddig olyan biztonságosnak és termékeinek tűnt, tűnhetett abba a földbe, aminek termékenységében, termőképességében továbbra is hinni akarunk. Szeretném leírni, szerintem sokan a jelenlegi helyzet elzenvedői vagyunk. Azt gondolom, áldozatok, tanítványok, kollégák, alkotótársak omlottak össze. Azt gondolom. Azt hiszem, még egyszer, azt hiszem, én is összeomlottam. Ezt írja József, október 27-én, 17.31 perckor. Azt hiszem, én is összeomlottam. Nem szemvelegni szeretnék, nem szeretném elvenni, magamra verni mások fájdalmát. Szeretném kijelenteni, hogy gyászolok. Szeretném, ha tudnátok, látom, hogy sokan gyászolunk, mert úgy érezzük, valamit elveszítettünk, veszítettünk, hitet veszítettünk, reményt, erőt, szeretetet, mert az értetlenség, a tehetetlenség, a dű behálózta a mi lelkünket is. Arra kélek titeket, hogy forduljunk egymás felé jobban, mint eddig, még jobban, saját szorongásainkon és félelmeinken túl vegyük észre mások félelmeit, és próbáljuk meg elfogadni. Sokféleképpen gondolkodunk, és azt érzem, hogy a hárítás, a bezárkózás a másik véleményének nem elfogadásában a helyzetben bűn. Gazdasági szempontból az az elsődleges, hogy az üzemmenet, a napokban többször hallottam ezt a szót, vagy hogy néha a munkamennyiség miatt hívjuk a gyár, ne álljon meg, nekünk viszont néha meg kell állnunk, hogy egymás szemében nézzünk, mint emberek, mint gondolkodótársak, emberi kötelességünk. Vannak színházunkban, akik egzisztenciális kokokból hallgatnak, mert azt érzik, hogy bármikor kaphatnak egy olyan nyaklevest fölülről, ami túl nagyot csattalna, ahogy az bizonyos előző rendszerekben olykor bevett szokás volt, írja Buderlik József, aki életkorából adódóan nem tudom milyen más rendszerben élt. Vannak, akik érzelmileg kényszeresen alárendelik magukat az itteni munkáknak, és ezért nem szólnak. <kül> Vannak, akik azért hallgatnak, mert azt gondolják, az én véleményem úgy se számít, mert nem számított tegnap sem, meg tegnap előtt sem, meg tavaly, sem, meg tíz évese, meg az előző században se. Félnek hogy szavuk nem talál értő és megértő fülekre, megértem és elfogadom, mert azt gondolom, okkal érzik ezt, okkal érzitek ezt. Hogy mit? Ne kérdezzék. Ezt én mondom. De azt gondolom, ez nem vál... <kül> változtatunk kell. Nem várhatjuk a megoldást fölülről, mert az emberi képességekben nincs olyan, hogy fölülről. Nem lehet olyan. Nem várhatjuk meg a megoldást Enikőtől, vagy Várnai Pétertől, vagy egy képzeletben magunk fölé balakitől, valakitől, akire könnyedén mutogatunk bizonyos konfliktusokból való menekülésként, írja Wunderlich József. Az egészséges párbeszédet és kommunikációt nekünk kell létrehoznunk. Egymásért és a színházért. Szeretném tisztességgel gyászolni a Víg Színház múltját, és ehhez az is szükséges, hogy ne kapaszkodjunk, ne akarjunk halott gyökerekbe kapaszkodni, mert az élősködők természete. Na, ezt elolvasom még egyszer. Szeretném tisztességgel gyászolni a Víg Színház múltját, és ehhez az is szükséges, hogy ne kapaszkodjunk, ne akarjunk halott gyökerekbe kapaszkodni, mert az az élősködők természete. Ez az szükséges, hogy merjük kimondani, hogy az előző századok század hierarchikus gondolkodás módjának csökevényes korcs maradványaira nincs szükségünk. Szíves elnézést törölve, ezt is elolvasom még egyszer. Ez az szükséges, hogy merjük kimondani, hogy az előző század századok hierarchikus gondolkodás módjának csökevényes korcs maradványára nincs szükségünk. Mert kinőttük. Szeretnénk kinőni majd döntsék el, hogy melyik szöveg áll. Itt az van, hogy kinőttük, majd szeretnénk kinőni. Lelkileg és szellemileg. Szeretném tisztességet gyásztolni a végszínház múltját, és ehhez az is szükséges, hogy fogadjuk el, a mai végszínház nem az elmúlt 50-100 év bálványaiból áll. Szeretnék hinni abban, hogy ma a végszínház mi vagyunk, mindannyian, akik ma itt dolgozunk, mindenki, aki csak egy szalmaszállat is arra éltesz azért, mert szereti a színházat. Utóirat. Én magam sokat panaszkodom, sok panaszom van, nem csak nekem, sokunknak, sokszor vagyunk fáradtak, túlhajszoltak, idegesek, sokszor tévedünk, a felgyűlt sokszor nem találja megfelelő fórumot, és sokszor megbántjuk egymást, és biztosan bántottam már meg itt dolgozó embereket a figyelmetlenségemmel, nem megfelelő stílussal. Akiket megbántottam, kérlek, bocsássatok meg nekem, bocsássunk meg egymásnak, hogy ne évek múltán felgyűlt sérelmekkel távoznunk innen, hogy aztán máshol egy másik fórumon kiböfögjük, kihányjuk a sok éves fájdalmakat, görcsöket. Beszéljünk itt, a színházban arról, ami itteni színházi létezésből fakadó fájdalom. Egymással beszéljünk, ezt csak együtt érhetjük el, tartsunk össze, hogy elmondhassuk, hogy őszintén mondhassuk, a vízszínház mi vagyunk. Az összetartalásban és az összetartozásban bízva, Bunderlich József. Nem ismerem Bunderlich Józsefet. Írás alapján nem is szeretném megismerni. Amit a Sárosdi Marton történet kapcsán én gondolok, az ami itt le van írva, azzal sehol nem találkozik, de ez nyilvánvalóan az én hívám. Sokat gondolkodtam, de legalábbis gondolkodtam, hogy közé tegyem azt a levelezést, amit tegnap Hegedűs Dégézával folytattam, akiről azt feltételeztem, hogy ennél értelmesebb beszélgetésre jutunk, mint amit itt az előbb felolvastam. de csalódnom kellett. Tegnap nagyjából hárnyi-e tízkor, előbb Hegedis D. írtam, majd Marton Lászlónak. Hegedis az alábbiakat írtam. Naív vagyok, ha azt hiszem, hogy holnap reggel mesélni fogsz nekem adásban arról, hogy milyen a hangulat a végszínházban? Fiala János. A válasznak csak azt a részét olvasom, ami a vége. Ölel szeretettel Géza. De ma a hegedűs dégézet a reggeli műsorban nem fogják hallani. Én válaszára csak azt írtam. Kár. Györöget jó Gessi Alóra, csak jelzem, hogy lehet, hogy csak nálam a hang ferezomál egy-két -egy, egy másodperc. Az még szerintem továbbra is ugyanaz a nem széles vásznú internet, aminek következtében volt már adás, ami elmúlt, de köszönöm szépen, hogy szólt. De egyébként én nem interneten hogy... Én azt értem, de magát az adást egyébként interneten továbbítják az adóra, tehát ez nem az internetes ja, adásában összefüggésben, hanem most... a... Most uh, fedeztem a az éperben, is, ismerős. Hát akkor legalább ismerős, tehát ö, többen úgy gondolják, a hogy zavarják tán. az adást, de nem zavarják az adást. Szegény ház, ezzel fősz. De nagyon nem, igyekszünk de a vizen változtatni. Jaszti. Viszont hallásra! és 06 06148909990636771161 A felolvasás hibákért, az adás kimaradásokért elnézést kérek. Mi sem lehetünk tökéletesek. Ma 2017. október 31-e van, és ked a fontos idő 5 perc múlva lesz reggel fél 8, hét ágra süt a nap, de éjszaka fagyott. A kölcsön autonban reggel jég volt. 061, 489 0999 és 0636 egy egy. Jodie Cantor és Megán október 5-én 2017-ben Harry Weinstein fizetett sze szexuális zaklatásért felelős vádlottak évtizedek óta, tehát, hogy Harry Weinstein fizetett azért, hogy akiket ő szexuálisan zaklatott, azok ne beszéljenek az ő zaklatásáról. Jóval később, október 23-án jelent meg illetőleg október 10-én és október 23-án egy kiegészített verziója Ronan ferro a New Yorkerben, ez egy 23 oldalas tanulmány, amely Harry Weinstein viselt dolgaival kapcsolatos. Azok a zenék, leszámítva a nyitózenét, ami ma reggel itt szól, azok mind Max filmeknek a zenéi, amelyeknek mind-mind Harry Weinstein. Weinstein, ki, hogy a volt a producere. Hogy a van szó az helytálló-e, azt majd a jövő idő fogja megmutatni. Ezt a 23 oldalas tanulmányt én itt most nem fogom felolvasni. Ugyanakkor azt szeretném elmondani, hogy hasonló jellegű összeállítás Magyarországon nem jelent meg. Ebben a tanulmányban először hosszan írnak magáról Weinsteinről, majd ezt követően különböző pontokba véve felolvasom, szerepelnek különböző szereplők, akikkel előtte beszélt a szerző. Még egyszer, tehát a férő, a szerző nem más, mint Roland Faro. Mi a ferőnek a fia? Így aztán Lucia Stoller, akit jelenleg Lucia Evans néven tartanak számon. Aztán Izzi Argento, akinek azóta már el is kellett hagynia, ha minden az Olaszországot, nem minden társadalom reagál egyformaképpen, vagy egyformán a történtekre. Ő a hármas fejezet. A négyes fejezet, az Mira Sorvino. Az ötös fejezet, az Ambra Giteres, egy olaszországi versenynek. A finalistája a hatodik rész az Emily Nestorral kapcsolatos és az ő 2014 decemberében, ami vele megtörtént most a 14. oldalnál tartok a 17. oldal már Emma de Caunes egy francia színésszel kapcsolatos ha a vezeték nevét rosszul volna akkor elnézést kérek, akinek a története a Cannifilm filmfesztiválon 2010-ben kezdődik. Aztán a 8 fejezet, már a 18. oldalnál tartunk, ez a Rosanna Arkettel kapcsolatos, akivel a Beverly Hills Hotelben történt olyasmi, amit ő egyébként nem szeretett volna, és aztán már csak így át a botában hagyját ez egy megfelelő kifejezés, egy 20 oldalas, hosszú idő alatt előkészített tanulmány esetében, ahol a szerző beszélgetett mindenkivel, akik egyébként alapvetően névvel szerepelnek, legalábbis a főszereplők, igen, így Jessica Bartokinek a története 2011-es. Aztán a tizedik fejezet, ez a záró fejezet, amely ezt a tanulmányt zárja, aminek egyébként a címe, ezt a New Yorker-en tal találják meg, From Aggressive Oversures to Sexual Assault, Harvey Weinstein's Accusers Tell Their Stories. És ezt tudják önök megtalálni a New Yorker internetes változatában, erre részletesen kitérek majd még, de ha gondolják, akkor szemezgethetek a kérdéseik alapján fél 8 és nyolc között, de ha felveszi majd verebes István a telefont, akkor alapvetően majd vele beszélgetnék arról, hogy ez a történet, ami Amerikában esett, és ami nálunk zajlik, és ami Amerikában történik, azok mennyire párhuzamos történetek. 061 489 0 9 és 0 hat hat 7 7 6 1 Figyelek, ha van mire! 2017. október 6-a Harry Weinstein évtizedek óta megúszta a molasztálás ügyeit, most viszont nem csak a médiában, hanem Hollywood dűjével is szembe kell néznie. Harry Weinstein zaklatási ügyeiről régóta kerinte plegykák, de a New York Times most konkrétumokkal állt el, és egészen csúnya törtétek rajzolódnak ki arra, hogy a producer hogyan élt vissza a hatalmával a lapcikkével kiderül, hogy Bensternak egyébként nős, legalább 8 különböző nőnek fizetett kártérítést, mint a szekruciális zaklatással vádolták meg. Volt köztük fiatal asszisztens, akit 1990-ben molisztált, színésznő, akit 1997-ben talált meg, olasz modell, akihez 2015-ben közeledett a nők 80 és 150 ezer dollár közötti kártérítéseket kaptak, de az elmúlt időben már 1 millió dolláros ajánlatról is szó volt. Olyan ismét színésznők szólaltak meg az ügyben, mint esli Zsada, aki azt mondta, hogy a Beverly Hills Peninsula hotel szobájában zaklatta őt. A 65 hőes producer közleményben fejezte ki a sajnálatát a történtek miatt. Az egyik ügyvédje viszont azt mondta, hogy Weinstein kész beperelni a New York Times-t. nulla Remélhetőleg ezzel, vagy bármivel kapcsolatban. Nulat egy Amerika és Magyarország messze van egymástól, nagyon messze. Nagyjából tíz nap kellett ahhoz, hogy az Amerikában létrejött hullámok Magyarország partjait elérjék. 2017. október 14-e vannak Magyar Vejsteinnek is megúszák. Ezt állítja a Facebook bejegyzésében Sáros Diléla, a Krétakör tagja. A színésznő el is mond egy történetet, amikor ilyen zaklatás áldozata lett egy színházigazgató, mai napig fiatalokat tanító rendező által. A ügy kapcsán kikívánkozik belőlem, idézett, hogy 20 évvel ezelőtt egy akkori színházat igazgató rendező egy kedves barátjával elvitt kocsikázni egy próba után. Fiatal voltam, szűz, naiv, és rajongtam a színházért. Boldog voltam, hogy beengedtek megnézni egy próbát, miközben lenyűgözve néztem, hogy zajlik a színpadon, hogyan instruál a nagyrendező. Egyszerűen odaült mellém egy 40-50 körüli férfi, a nagyrendező barátja, kedvesen bemutatkozott időként belekezdett egy rövidke a nagyrendezővel való kapcsolatáról, barátságukról, majd a próba végén a nagyrendező. Ennyit mondott, na menjünk! Hova kérdezte ekkor a sáros Dílala, elmékei szerint, de csak magában hiszen meg akart felelni, és persze büszke is volt, hogy befogadja egy pillanatra a színházi előtt. A következő pillanatban egy fehér bmw ben ült, mellett a nagyrendező a kedves barát a a következő pillanatot pedig így írja le. A Margit Hídnál sosem feledem a képet, oldalra nézek, hátva a parlamentet, és előttem a nagyrendező térdel a kocsülésé, letolsó sliczel pici löttyet, hintagja Limbala. A szemem előtt puszild meg, hallom az instrukciót. Sáros Dílala, el sírta magát, majd később azt írja, nem sikerült lazulnom, sőt, de itt még nem ér véget a este, léptünk egy kietlenebb helyre, ahol a kedves barát örömet szerzett magának, miközben én szígyenkezve kértem bocsánatot a nagyrendezőtől, hogy megsértettem az ellenállásomban, minden esetben a nagyrendező megbántva szállt ki a kocsiából. Az évek alatt nem csitult bennem ez az ügy, Írta akkor Sáros D. Lilla. Ha arra gondolok, hogy ez az ember fiatal embereket tanít azóta is, akkor feljön bennem a harag. Tudom, hogy sok színésznő van a pályán, aki hasonló módon lett megalázva rendezőproducerek, színházigazgatók által. Azt is tudom, hogy egy ilyen esetet nehéz bizonyítani, hiszen az elkövető lehet köztízletbe álló személy, aki azonnal letakad mindent, és be is védik a kollégái. Vajon mit tehetünk, hogy leplezzük le a magyar veisteineket? Teszi fel, illetve tette fel a kérdést. Október közepe felé sáros dirilla. 061-489-0999- és 03587 egy hat egy 01489099 és 0367161. 6 percenott reggel fél 8 2017. október 31-én kedden. Ez a Kejfe Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, és fia, jános 14 éven éveaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott mind sorra. Szóval. 2017. október 16-a, nem múlik a fájdalom, mondja, mondta 20 évvel a korábbi zaklatásáról Sárosdi Lilla, akivel interjút készített a hvg.hu. Hallhatjuk végre az zaklató nevét. Sáros Dillala, nem, egyelőre nem, hvg.hu, de azt jól értjük, hogy ez a nagy magyar rendező továbbra is fiatalokat tanít, Tehát ez, egy, ez egy nagy megértés kell, hát azért az be. Sáros Dillala, igen, hvg.hu, átvejtjük újra 20 évvel ezeleti történet körülményeit, milyen minőségben volt jelen aznap a színházban? Milyen minőségben... Sáros Délilla, én akkoriban még csak álmodoztam arra, hogy egyszer színésznő leszek, erre ez a bizonyos színház került az utalmba, ide kezdtem járni a barátnőmmel, előadásokat néztem, rajongtam egy-két színészét, olyanok voltam, mint sok más 18 éves lány, aki felfedezi magának ezt a világot, és való törzshelyre találboldog voltam a bemutató után, ott lettem a színészek között, így lehetett, hogy felfigyelt rám ez az ember, felajánlott, hogy nézzek meg egy próbát, és én le voltam nyűgözve az ajánlatától. Hvg.hu Nem gondolt semmire, amikor a rendező meghívta őnt a színfalak mögé, Sáros Irilla Én nagyon felnéztem rá, remegő lábbakkal mentem a próbára Egy 18 éves szűzlány volt, ami pedig egy hatalmas tekintély Tehát itt egymással szemben áll a szűzlány és a hatalmas tekintély, csak hogy lássák a szöveget. Tehát nem egy lány állt szemben egy tekintélyel, hanem egy szűzlány állt szemben egy hatalmas tekintélyre Hvg.hu Mit gondol? Eleve a prédát látta önben? Sáros Dilla Épp most derült ki számra, hogy volt egy hasonló története ugyanennek az embernek, azt a lányt is azonos célral hívta meg, és amit alkalma nyílt fogdosni kezdte, hála Istennek a lány időben ki tudott szabadulni. Hvg.hu Sokan nem értik, miért száll be az autóba. Sáros Dilla. Elvette az eszem, hogy ide vagyok hogy ide be vagyok fogadva, úgy éreztem, engem megtisztelnek ezek az emberek azzal, hogy beengednek a saját közegükbe, és ez csapdahelyzet, mert az ember érzi, azt érzi, hogy ezzel lekötelezetté vált, hálásnak kell lennie, lehet, hogy más társadalmakban a fiatalok jobban tisztában vannak azzal, mik a jogaik, mit tehetnek az autoritással szemben, de nekem mindenről a 90-es évek közepén fogalmam sem volt, ezt elolvasom még egyszer. Lehet, hogy más társadalmakban a fiatalok jobban tisztában vannak azzal, mik a jogaik, mit tehetnek meg az autoritással szemben, de nekem mindenről a 90-es évek közepén fogalmam sem volt. Ajánlanám majd később a 0614890999 és a 06367161 egyes telefonszámot. Hogy valaki nemet tud-e mondani, nem -e tud -e mondani, függ attól is, milyen családban nőtt fel, mennyire rajongott típus. Ezt elolvasom még egyszer. Hogy valaki nemet tud-e mondani, függ attól is, milyen családban nőtt fel, mennyire rajongott típus. Én ösztönös és naív ember voltam a kérőkben, ha azt mondják, gyere, akkor megyek. Hvg.hu. rendező tudta, hogy színészpályára készül? Sáros Dirilla. Igen, mert aznap, vagy talán egy nap, a korábban kérdezgetett tőlem dolgokat, így világos volt számára, hogy színésznő szeretnék lenni. Hvg.hu. Az, találkozott azóta ezzel a férfival Sáros Dirilla többször is, legutóbb nem is olyan régen. Éreztem, hogy feltör bennem az indulat 20 év után is, hogy legszívesebben oda mennék és megütném. Hvégépp, hogyha ekkora erővel van még jelen az akkori zaklatás, Sáros Ill, az ilyen nem tud elmúlni, és nem is találtam a megfelelő fórumot, hogy kibeszéljen magamból, aztán azt tanuljuk meg, hogy az ilyenről hallgatni kell, és így minden düvel és filemmel együtt maradtam, nekem ezért segített nagyon sokat ez a Weinstein ügy. Elolvasom még egyszer, azt tanuljuk meg, hogy az ilyenről hallgatni kell, és minden düvel és filemmel együtt ül maradtam, nekem ezért segített nagyon sokat ez a Weinstein ügy. Nula hat és -1 -1 -6 -1> Ha senki akkor folytatom tovább. 061489 099 és 0630 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! <coughs> Ugye most sok nap eltelt, és uh, igazából nem léptünk ebbe a sztoriba előre, és igazából a, a színésznőnek, hogy, hogy, igaz, hogy most se azt bizonyítottuk be, hogy érdemes ezekkel a történetekkel előállni, mert gyakorlatilag hideget és meleget kapott az elszenvedő fél, akit, aki pedig ezt a sebet okozta, az pedig gyakorlatilag egy ilyen szerecső moz, került. Tehát a kollégák nagy része, a férfi kollégák nagy része, az nem határolódott el ettől a, a, az úrtól. Nem is tudom, hogy úrnak hívja, miért kellett igazán, volna. Nem, nem, nem is értem, amit van. miért kellett volna elhatárolódniuk? akkor nem állt a színésznő pártyára, megpróbálták elmondani, hogy milyen rendes és milyen nagy e, rendező volt, és hogy nem hiszik el, hogy ez a történet megtörtént vele. Tehát a, ez azt bizonyítja, hogy a nőknek nem érdemes előállni ezekkel a történetekkel. Mert a nőknek? Mert a férfiaknak érdemes előállni? A, a férfiak valószínűleg még szégyelnék is, hogyha ilyesmi És a nők azok nem szégyelnék? Figyelj, minél tovább beszél, annál rosszabbakat mondtam. 061 egy, és 06 Október 17 -e a színház és filmvézet egyetem közleménye. A Színház és Filmővészete Egyetem tanárai, dolgozó és vezetői mélyen elítélik az emberi méltóság bármilyen megsértését, a hatalma való visszaélés és a bántalmazás minden formáját, megjegyződésünket és az egyetlen fennállásat a folytatott daradam, daradam, daradam, daradam, daradam, daradam, daradam. Hosszú daradam. 061 489 0999 és 03677 1161. What you lie? rendőző védelmében de én vizuális típus vagyok, gondolom ön is. Én valahogy ezt az egész sztorit nem tudom, de rögtön az első, mikor meghalottam, megpróbáltam ezt, ezt lejárt a videogomban, fényes nattal a Margit Híd közepén, valaki föltérdel egy, egy robó autó ülésére, és csinálja azt, amit Teljesen rám. igaza van, szerintem is elképzelhetetlen, de akkor szóval, árulj el nekem, hogy miért kért elnézést Martó László olyasmi miatt, amit nem, nem követette? Valóban, nagyon igazam van, erre, erre is gondoltam. És mire jött rá? Hát, valami, valami történt, de nem És mégis mi történhetett? Lehet, hogy háttal áll. volt neki, és a segít mutatta? Jó reggelt kívánok! Rácsapott a seggér, és azt mondta, Ezt puszílt meg. 2017. október 17-e. A Katonai József Színház mélyen elitéli a fizikai és verbális erőszak a testi vagy lelki megalázás minden formáját. Az emberi méltóság sérthetetlenségének minden emberek közötti kapcsolat alapját kell képeznie, ugyanúgy a családon, magánszférán belül, mint a munkahelyeken. Elítéljük az alá és föléredeltségi viszony bármilyen jellegű kihasználását és a hatalommal való visszaélés legyen szó tanár és diák, vállalkozásban, vagy állami szférában dolgozó vezető és beosztott, vagy éppen színházi rendező és színész között helyzetekről. Azonban attól is óva mindenkit, hogy a napvilágra került szomorú eset alapján a magyar színházakat és a magyar színház élet egészét általanságban elítélő következtetésre jusson. Második pont. A Katona József Színház non-profit KFT üzemi szabályzat, amely érvényes minden alkalmazottra és a színházal egyéb szerződéses jogviszonyban állókra, Többek között előírja egymás méltóságának tiszteletben tartását és felhívja a figyelmet azokra a belső fórumokra, ahol a kollégák a munkakörülményeket érintő iszrevételeket megtehetik. Harmadik pont. A társulatunk tagjainak szakmai előre menetel és elismerések kizárólag tehetségükkel, egyéni teljesítményünkkel és munkájuk minőségével van összefüggésben. A Kotona több mint 30 éves fennállás alatt nem fordult elő zaklatási ügy, de ha ilyen eset tudomásunkra jut, természetesen nem maradhat következmények nélkül. Ezt még egyszer. A katona több mint 30 éves fennállás alatt nem fordult elő ügy, de ha ilyen eset tudomásunkra jut, természetesen nem maradhat következmények nélkül. 061 489 099 és 03677. Kizárólag olyan zenék szólnak, amelyek a Miramax által jöttek létre, és amelyeknek producere Harry Weinstein volt. 0614890999 és egy. Köszönetet legyenek szívesek megengedni Kovács Gábortól, aki azután már törölte ezt a Facebook posztját. Valamikor október 18-a felé járunk. Kovács Gábor producer, nem melles aki Ágnes férje. Azt írta, hogy nyilvános Facebook posztjában, és arra következtetésre jutott, hogy a produceri szerepusztó dívány intézmény az Egyesült Államokban valószínűleg hatékonyabb szemben a mi centrikus világunkkal, és még azt is fejtegette addig, amíg nem jött rá arra, hogy lehetséges hogy ezt lehet fejtegetni, nyilvánosan, hogy vannak olyan filmek, amelyeken érdemes nekünk széttennünk a lábunkat, elsősorban valószínűleg, sorban, ha úgy adódik, térdepelve férfiaknak, de ezt már én teszem hozzá, ez már a szöveg ben nem biztos, illetve ebben a formában egészen biztos, hogy nem szerepelt. 061 489, és egy 06 akik Kovács Gábor bejegyzésére kíváncsiak, azok ma már ezt inkább nyomtatott formájában találhatják meg, mert közben a producer rájött arra, hogy illetlenséget követett el, hogy Pataki Ági egyébként ezt követően úgy gondolta-e, hogy el akar tőle válni, vagy sem. Erről jelen pillanatban a csinak nincs információja. Ha van, szívesen megosztja önökkel. Nincs ilyen hír, de volna igére. 10 percünk van lesz 8 óra 061 489 0999 és 3677 1161 Október 19-e Jó reggelt kívánok! A van egy uh, színből, amit valamikor 1940 körül írt az a cíne, hogy jó embert keresünk. Ezt a Vickszínház talán 2012-ben mutatta be egy csehrendezésben, és én, amit néha, néha adják, is ez szombaton este láttam ezt viszonylag közel a színpadhoz. Ennek a főszereplője eszenyélni ne, kö. Nem tudom azt, hogy milyen a hangulat a Vickszínház de a színészek, a dolgozók között. Ez a, ennek a darabnak a témája valószínűleg a 40-es évek óta változatlanul minden nap aktuális lehet bele, lehet a napi életet és a napi problémákat érteni téleményem szerint. És a legutolsó uh, mondatai eszényi enikőnek, uh, amikor elhangzottak, akkor bennem azok a gondolatok merültek fel, hogy talában egy mondat, ebből nem is a színdarab része volt, hanem a mai helyzetre vonatkozott. Nem vagyok jó a memóriámban, ahogy ilyen mondatokat visszaidézek, de körülbelül az a hatása volt rám, mint hogyha vagyunk jók és vagyunk rosszak mindannyian saját magáról, illetve a saját kollégáiról szólt volna. Ezt annyiban erősítette meg a, az érzésemet a következő jelenet, hogy amikor ment ki a színpadról utolsó jelenetében eszenyílni akkor azt vettem észre ott közelülve hozzá, hogy mire, az a mire a függönyök mögéért hogy gyakorlatilag elsírta magát és amikor utána visszajött a, a tapsrendben, akkor is lehetett látni hogy, hogy az arca az teljesen e máshol járvett. Én a megértem Eszeny a... a drámáját, mint magárember de Eszeny Enikő pehjére a vixinás igazgatója ez az, hogy magánemberként szomorú, azt igazgatóként nem engedheti meg magának. Neki igazgatóként kellene tudnia ez a történethez viszonyulni, és miközben én egy tízes skálán legalább kilencesre vagyok, ha nem tízesre, ez hívő és fan. És odaadással vagyok az ő művészete iránt. Interjút készíthettem vele, tévéműsoraimban rendszeresen szerepelt, egyetlen félreérthető mondatot nem szeretnék mondani így utólag az ő nőiségére, hogy az hogyan hatott rám. De azt szeretném önnek mondani, az alapján, ami itt most történt, különös tekintettel arra, hogy Marton László rendezésében Ibze vadkacsája nem lesz bemutatva december közepén, hogy ezzel párhuzamosan Eszanyi vagy ki kellett volna állnia és valamit mondani, hogy mit, azt nem tudom, sose voltam a igazgató és sose voltam ilyen helyzetben. Eszanyi az erkölcsi apportja és ezt most vállalom ezt a mondatot arra, hogy a vikszínházat 2017 novemberében vezesse, szerintem nincs. És ha megszólal, akkor már csak azt a gyászmunkát végezheti el, amely gyászmunkan része korábban be nem jelentett lemondása is. Nekem pont nem, ez, de ehhez hasonló érzési kítottak, akkor... De azt értem meg, hogy ez, ez emberi kötetek nem tudom, hogy mit kell ilyenkor tenni. Azok a Nekem közlemények... Én ezt értem, de ez egy színházi alakítás ehhez kevés. Ő a színház igazgatója. Hogyha ezt az előadást megragadja ahhoz, hogy egyben mondjon egy olyan szöveget, amit Bertolt Brecht soha büdös életben nem írt le, és soha többet nem is mondaná, de azt mondja, hogy itt és most elmondja azt, hogy az azzal megteszi azt, ami az ő kötelessége különös tekintettel, hogyha olyasmit mond, ami Wunderlich József szövegére nem emlékeztet, mert hát ez egy fiatal embernek a szembelgése. De, de lehet, hogy ez a Bertolt Greg szövege volt szérét, és nem Én nekem. ezt értem, de, de ez, hát. így, ez így ebben a formában kevés. Köszönöm. Szívesen. Szívesen. 2019. 17. október 19. száros Dillel a Facebook oldalán tett közé egy videót, amelyben kimondta a rendező nevét, az illető Marton László viszin az egykori igazgatója rendező és egyetemi tanár. E követően a és Filmvészeti egyetem vezetőségének van egy állásfoglalás. Ez október 19 e szintén ilyen többi-kevésbén esze semmi fog megjól. 19-én Martól László a HVG.hu-nak küldött közleményében azt itt a sáros minden valóság alapot nélkülöz, rágalom, ezért kénytelen vagyok a megfelelő lépések megtételére. Nézzék ebből a szempontból teljesen lényegtelen, hogy azt mondja, hogy megfelelő lépéseket tesz, mert ennek én kisebb jelentőséget, tulajdonítok, de hogy minden valóság alapot nélkülöz, hát ebben azért egy 180 fokos fordulat beállt. A vixinház az alábbi közleményben reagált. A vixinház a szabadság, a méltóság, valamint a becsület elleni minden támadás a leghatározottabban editél. Ezen értékek védelme mindig is a legalapvető feladataink közé tartozott és tartozik. Október 20-án Tisztelt rektor úr, kijelentem, hogy a személyemmel kapcsolatos állítások valótlanok, annak érdekében, hogy az általam annyira szeretett növendéke körében semmiféle zavar ne támadjon a vizsgálatig, amelynek állok elébe, felfüggesztem októi, oktatói tevékenységemet tisztelettel Marton László. Budapest 2017. október 19-e. Megyünk tovább, bármint, hogy időben betelefonálásra már alig-alig lesz lehetőség, bár én már csak egyetlen egy hírt fogok itt felolvasni, vagy talán kettőt. Igen, kettőt. Martó László Kossuth és Jászai Maridia színházi rendező közleményt adott ki az október 19-én kipattant botrány kapcsán, amikor Sárosdi Lilla színésznő, de hát ezt tudják, október 27-én tartunk, tehát nagyjából 8 nap telt el. Közben többen előálltak hasonló történetekkel, mint Sárosdi Lilla, az elmúlt napokban napvilágot látott személyemet érintő hírek mindent összetörtek körülöttem. Nem kímélték sem a családomat, sem a munkámat, sem önmagamat. Elolvasom még egyszer. Az elmúlt napokban napvilágot látott személyemet érintő hírek mindent összetörtek körülöttem. Nem kímélték sem a családomat, sem a munkámat, sem önmagamat. Ezt a mondatot nem értem. Mármint ezt a nem kimérték sem a családom, sem a munkámat, sem önmagamat. Igyekeztem egész életemben teremteni, alkotni és átadni, Mindet most megsemmisült, olyan nagyrészt névtelen közlések alapján, amelyekben egyoldalú értékelések is találhatok. Ez egyébként egy bocsánatkérés, ha nem tudnák. Pályám során arra törekedtem, hogy másokat ne bántsak, hanem segítsek. úgy a színpadon, mint azon kívül soha nem akartam egy másik embert megalázni, most megértettem, hogy vannak, akik azt gondolják, úgy érzik, hogy olyan módon közeledtem hozzájuk, és olyan cselekettem amivel megsértettem őket. Ezt még egyszer. Most tettem, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy érzik, úgy érzik, hogy oly módon közeledtem hozzájuk, és olyat cselekedtem, vagy megsértettem őket, hogy mi ez, egy kuk nincs róla. Ezúton üzenem minden névvel vagy név nélkül megszól a személynek, hogy bocsánatot kérek, ha olyat tettem, vagy úgy viselkedtem, amiben megsértettem, nehéz helyzetbe hoztam őket. Tisztelettel kérem, bocsánatkérésem elfogadását. Bocsánatkérésem mellett tovább is a Vígszínház és a Színház és Filmészeti Egyetem rendelkezésére állok, hogy hallgassák meg vezetői, rendező és tanári működésemmel kapcsolatban társul a társulat tagjait, a színház dolgozóit, valamennyi volt és jelenlegi tanítványomat. Hát. Ez majd eldönti a Filmvészeti Egyetem és a Végszínház, az, hogy rendelkezésére áll ő, az oké, okay, hogy a többiek mit csinálnak, az majd kiderül. Van még egyébként, ugye Sáros Dirillának van egy férje, de arról most nem beszélnek. Viszont maga Sáros Dirill, a zoom.hu-nak azt mondta, példaértékűnek és paradigmaváltónak tartom, hogy Marton kiállt és őszintén elismerte tettét és képes volt bocsánatot kérni. Hát engedjék meg, hogy ezt a mondatot ne kommentáljam. Vixinház október 27. A mai napon kezdeményeztük Martó László munkaviszonyának megszüntetését a Vixinházban A döntés nem jelent, nem jelenthet ítélkezést egy gazda művészeti életút felett, csak hát megszüntették, a kettő között nincs összefüggés. A Vixinház szakmai tenkítélyenek kialakításában Martó László szerepe elvitathatlan, a színház repertoáról lévő eladásait továbbra is műsoron tartjuk. Tudják, ez a pál utcai fiúkra is vonatkozik. A korábbi jelzetteknek megfelel aktívan részt veszünk a szakmai szakszervezetek közös munkájában, ami a hasonló helyzetek megakadályozására korai felismerésére irányul, illetve a színházon belüli anonim bejelentő vonalat indítunk el a következő héten. Itt ugyan Vencel Vera betegségére hívják fel a figyelmet, neki gyógyulást, de mint tudják, Ibzen vadkacsáját sem mutatják be Marton László rendezésében december közepén. Kicsit később lesz 8 óra, mint egyébként kellene, hogy legyen, mert egyéb iránt egy perc múlva lenne. Következzék most Iggy Pop és az I Wanna Be Your Dog. Itt egyébként a Crow, a Postman, a Sling Blade, a Things to Do in Denver lemezek szóltak. Ezek mind Miramax produkciók. Ha gondolják, telefonáljanak, ha gondolják, hallgassák a zenét. 0614890999 és 030677 Hogy mit fog még hozni az élet, ezügyben, azt nem tudom, én megpróbálom 9-kor felhívni Verebes istvánt, aztán lesz, ami lesz. <Sessz> 061 89 099 0614890999 és 0636771161. Én megteremtettem a lehetőséget, hogy önök éljenek a vélemények szabadságával, a többi már csak önökön múlik. Elvileg még 211 másodperc. Sağız asked A műsort az oglói Önkormányzat támogatja. Csak közben én voltam a kisasszony, aki elintézte az adminisztrációt. Elnézést a múltkoriakért nem én tehettem róla, de ez ilyen, mondhatni, hogy szokásos, de az idézőjelben, mert ugye a mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás azért az jobb, ha potenciális, mintha bekövetkezik. Um, sok minden van, nem biztos, hogy összefüggő lesz, tehát logikailag kapcsolódnak, de mindegyik veled, illetve mindegyik zuglóval kapcsolatos. Azt kérdezem tőled, hogy itt a pillangóparkkal mi történt, mert azt látom, hogy a csertőpark az fennakat megint a képviselők hosszas vitája utána a közgyűlésben. Hát a pillangópark megérse jutott odáig, hogy testtel telévigyük, mert bár én nem vagyok győződve arról, hogy az előtteti erőteleztése a jó, és nem is nagyon látom azt, hogy hogyan lehetne egy olyan tervezési folyamaton változtatni, ami több száz ember bevonásával a közösségi tervezésben készült, és nyilvánvaló, hogy, hogy azok a kritikák, amik ezeket is elhangozanak, azok egyszerűen egy olyan politikai részei, amiben a politikai szereplők egy része tulajdonképpen megpróbál mindenféle pozíciókat szerezni azzal, hogy blokkol bizonyos uh, beruházásokat. Had, had, had, hadd adjam az, fogalom, az ártatlant. Hogyan lehet a pillangó parkkal kapcsolatban politikailag úgy ávást fogalni, hogy az politikai tőke kovácsolására alkalmas legyen? Hát úgy nem. <gül> Tehát, <gül> akkor hogyan így? Akkor Akkor mire jó? Hát ezt a kérdést szerintem tett azoknak, akik... Nem szavazták meg ezeket az erőterjesztéseket. E, nyilván én még nem adom fel a reményt, hogy sikerül, e, hogy mondjam, a kezké és a káposztát igazságot tenni, hogy ezek elindulhassanak, de, de nyilvánvaló, hogy nem a villangoknak, a van senkinek se baja. Ha Hanem e, bizottsági helyekkel van baja, meg a bizottsági helyekkel van baja, meg mit tudom én, mivel van baja. E, de Most arról beszélünk, hogy ez valójában kimondva, kimondatlanul valamilyen zsarulást, amit nekem értenem kell, de nem akarom érteni? Ö, igen. Tulajdonképpen ez egy ilyen betartásos helyzet. Most, hogy ez meddig tart, nem okay, tudom, sokáig van. nem Jó, én, én betartok neked, de mit akarok tőled? A pillangópark hát, kapcsán. Ö, ö, bizonyos... Ö, Például, Aminek semmi köze nincs a pillangóparkhoz. Pontosan. Ki, aztán a pillangópark, és az összes többi napi rendi pont itt van előttem, az összes felsorolhatom, ez mind alkalmas, ez mind potenciális pillangópark. Persze, persze. És akkor jön még a költségvetési vita. Hát ugye ez mi szokva vagyunk zúgóban, hogy ezeket a döntéseket valójában úgy, úgy hozzuk meg nehezten, hogy valójában nem a döntések nehezek, hanem a döntésig elvezető politikai alakú. Nem tartom kizártnak, hogy ez, az, hogy ez a fajta politika is működni fog és eredményes lesz, de azt se tartom kizártnak, hogy, hogy egyszer megunom azt a, ezt a fajta betartást, és akkor akkor megpróbálok én is itt más mindenki betart vagy mindenki, ne, én, hogy mindenki betart neked? Hát nem nekem ebben az esetben én azt gondolom, hogy ezek a beruházások ezek átgondolt és jó beruházások ugye itt a vármai képviselő úr a blogján meg is írt, hogy mi a baj a pillangó parkkal, ami Hossza. azért vicces, mert hogy bár nem jutottam a cikk végére, csak az első tíz mondatban volt tíz valóban állítás, de majd akkor szépen végigolvasom, és majd helyreigazítom azt a beírást. tehát például nem sikerült az árat eltalálnia, tekintettel arra, hogy összekeveri a bruttó és a nettó árakat, képviselő volt, tehát egy ilyen 200 millió forintot téved az árnagyságában például, és akkor még egy év apróságok szóval le, jó, de ott, ak, akkor ott hagytam, ott vágtam közben, hogy mondasz egy példát. most de, de, mire mondtam a példát? Azt mondtad, hogy mondasz egy példát, amikor arról volt szó, hogy mindenki ellened van. Hát, hát például a pillangópar kapcsán ott, ott, ott, ott hogy mondjam, de a csertőpar kapcsán ezt a végképp nem ahhoztak el érvek a képviselők egy részéről. Úgy az fontos tudni, hogy a csertőpar felújításával kapcsolatosan volt egy több éves terv, amit amit az előző városadat is csinált meg, és az első szakaszát a civil ház megjújításával meg is csinálták, és a mostani közbeszerzési kiírás az általunk megörökült korábbi tervek végrehajtásáról szóltak, amelyek ugyanabban a, a koncepcióban mennének tovább, ahol eddig eljutottunk, és mondjuk azt, hogy a fidesz nem szavazzam el a saját magát a kisztett tervnek a végrehajtását, és utána egyébként utána elmondja, hogy rúgóban nem történik semmi, Hát az a kettő együtt, ez nem elég egy Jó, de ha már a civilháznál tartunk, Várnai László, október 25 a Zuglói-Patyomkin falu napelemes rendszer a civilházon 35 millióért. A sikeres Zuglói modell, azaz a Patyomkifalú kerület az egyik kaluczcája, a Zugló környezet tudatos vezetése, fejlesztése, legalábbis ennek kommunikálása, mert hiába a két évvel ezelőtti testületi döntés a 35 millióért közbeszereztetni tervezett napelemes rendszernek, híre hangva sincs a Zuglói civilházon, indoklás felelős, mint ahogy a többi végre, a nem hajtott testületi döntésnél most sincs. Ebben sem igaza van. Tehát volt egy ilyen döntés, ugye úgy volt, hogy az öltető, de nem maradt idő. E, a civil házat ugye a választás előtt adta át az előző városvezetéséhez. Nagyon szép lett, tehát ez nem a... E, és nagyon nehéz ezeket a régi protraál borzalmakat mert akkor le kell egy csontozni, és akkor nem volt idő az öltető megépítésére. És akkor kiderült azt, hogy az volt a javaslat, hogy inkább az legyen rajta. Tényleg ebben nem lett semmi, hanem őszintén... Aztán fogok nézni, hogy miért nem. De azt viszont tudom, hogy azért a Cseltőparkban van egy 350 millió forintos felújítási program a gyerekrendelőintézethez a felújításával kapcsolatosan, és most 100 millió forintért mentünk volna tovább, hogy a park több részét is megújítsuk, hiszen az, a Kismeria Cseltőparkot azt lehet tudni, hogy egy, egy része, egy ilyen van felújítva, és most tulajdonképpen az elejét meg a hátulját is megcsináltuk volna, és a tervek szerintem egyébként jók, de mondom, nem mit csináltunk, tehát ezeket mi megörököltük. Jó, hát akkor maradjunk az általad már említett pillangó partnál, aztán természetesen másról lesz szó, mert ugye gondos emberként itt, itt van nálam Várnai László mind a kilenc pontja a sorba szedve, a 2017-es költsévet és 300 milliós összeget terveztünk be, erre mondod azt, hogy itt össze van tévesztve a nettóval? Nem, hát de most tényleg nem biztos, hogy érmes végigmenni, mert, mert mert mondom, én eljutottam A fél oldalig jutottam el, amiben Találtam, hát nem is tudom Szóval gyakorlatilag minden mondanában való valószínűség van Tehát a szélamból park projekt Az tényleg az egyik Ennek a ciklusnak az Fyületek, egyik minden az minden egy, projektje az egy, lenne egy, Egyetlen részét mondom Akkor a kilencest korrupciós veszély A polgármester maga adott be Módosított, hogy az MSZP-s közbeszerzési Tanácsadó által igen szűk körre szabott oktal nagyon magas árbevétel Részvételi feltételeken változtassanak de, de de változtattak, hanem nem olyan értem, hogy mi, a, mi ezzel a probléma. Ez egy nyílt amin, amivel ez egy nagyon nagy projekt, valóban csak jelentős tapasztalattal cégek indulhatnak, de a, az én, ebben az ügyben engem segítő kollégáim azt mondhatják, hogy ilyen cégkőben 8-10 van Magyarországon. Tehát nem, ezt, ezt, ezt nem tudom elfogadni ezt az érvet. Ugye te adtál egy nagy interjút a 444 ez a ma már vagyok akkora játékos, és ebben az egyebek között a következőket mondod, nem összefüggéstelenül ezzel, hogy pontosan ennek kapcsán mondod-e, az majd kiderül. Nyilván a pártoknak vannak érdekeik, amiket egy pontig benyel az ember, de van egy pont, aminél nem megyek tovább. Most például meg tudtam volna oldani egy politikai konfliktust azzal, hogy plusz 16 bizottsági helyet szétoztok a markukat tartó frakció között, de ez már nem adom az arcom. Úgyhogy pontosan tudom, hogy a következő testület minden meg lesz furva és le lesz szavazva, egyelőre nem használtam a nyilvánosságot ezekben az intrikákban olyan mértékben, mint ahogy használhatnám, de most lehet, hogy fogom, ahogy közelednek a választások, fokozódni fognak ezek a kavarások. Na hát, mondom egy... mondjam, ez az interjú elég régg. Mármint abban az értelemben, hogy, hogy, hogy, hogy jóvel a, a testület, és sőt, nem is a legutóbbi, hanem még az asztanegőző ellen készül talán. E, hát most ez a helyzet Zuglóban, e, és nem e, gondolom azt, hogy ez hosszú távon működőképes. Az egyik dolog az, hogy tehát azok az emberek, akik a csertőparkban és a Pillangóparkban laknak, azokkal e, legyenről nem, nem kezdtünk el ilyen aktívan kommunikálni arról, hogy van az önkormányzat, vannak tervek, amelyeket egyébként közösségi tervezési folyamat keretében hoztunk létre, tehát Lárnyai képviselő Belmit is mond ezzel kapcsolatban. Jól mondod, mert Jól. ugye a negyedik pontban ő azt mondja, a helyiek nem vágynak egy ilyen design parkra. Hát igazából ez az, ami most túl a tárgyi valótlanságokon, amik, amik tényleg több futat van az írásában. Ezt ő nem tudom, miért gondolja. Tehát ugye azt van, hogy a most már minden önkormányzati beruházás előtt van közösségi tervezési folyamat, ami nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy az emberek eljönnek és elmondják az a véleményüket. A pillangópark esetében egyébként a közösségi tervezés legklasszikusabb formája is működik. Jelesül, ki vannak taposva azok az utak, ahol az emberek a parkon keresztül közlekedni akarnak, mert jellemzően ugye mennek a pillangó utcai metró megállóhoz, és ott több, több ezerra, tehát tízezer ember is aki akik a parkon átmen, átmennének, ha ott mondjuk lenne közvilágítás, meg lenne járda. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az a terv, ami született, egyrészt ez ténykérdés, hogy ha jól emlékszem 7 vagy 8 tervezési fórum volt, és ezek, ezekben csiszolódott ki ez a terv. Tehát én, én nem tudom honnan veszi valaki a bátorságot, legyen az bárki tényleg, akár, akár én, akár más képviselő, hogy egy ilyen komplex folyamatot, ami egyébként jól dokumentáltan több száz embernek, vagy de legalábbis több mint száz embernek a nagyon aktív részvételével született, ez megelőzte a kérdéves felmérés, és amiben kiderült, hogy az embereknek a legfontosabb a anni. Tökéletesen kapitának... értem, és ugye egy közgyűlésen belül egy Várnai László nem csinál tavasz. De látható módon neki társai vannak. Hát, de, hát igen, igen. Mert mondom, ez egy politikai, ez egy politikai ügy. Én Próbálom ezeket el, el, hogy is mondjam elcsítani ezeket a, az egyéb politikai igényeket, vagy szempontokat, de ha nem fog menni, akkor. Tehát egy dolgot kell látnod, meg mindenkinek, aki, aki bármilyen szinten érdekli a bármelyik önkormányzatnak a, a működése. Két év múlva lesz nagyjából most már kevesebb, mint két év múlva Azok a beruházások tudnak ebben a ciklusban megvalósulni, amiket az elkövetkező három-négy hónapban írunk ki, uh -huh. mert a beruházások uh -huh. védehajtásához idő is kell. Ezek a tervek készen állnak, semmilyen, minden olyan tervet, amit megörököltünk, az előző ciklusban minden tervet végrehajtottunk, leszámítva a csertőparknak a megújítását, ami szintén nem rajtunk volt. De is volt nem is volt ez a nagyon vita, egyszerűen nem nyomták meg a megfelelő gombot, hogy elindulhasson. Tehát, elnézést, most két fontos dologról beszélünk? É, é, hát tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy azokat a dolgokat, amiket ez, ebben a ciklusban meg lehet csinálni, fontos beruházásokat, azokat most kell elindítani. Tehát, Tehát fontos dolgokról beszélünk. Fontos dolgokról beszélünk. Ugye itt, most uh, akkor azt kérdezem menc... tőled, anélkül, hogy újat akarnék húzni veled, de hogyha ez egy konzervanyag lenne a 168 órában, akkor ezek a szövegek biztos, hogy nem kerülnének bele, mert ezek fölösleges dumák. Ugye azt lehet tudni, hogy Karácsony Gergely sikere, egyebek között az a béke, amit zuglóban teremtett. De amiről mi most beszélünk, az nem ez? Hát, euh, figyelj, ez a béke addig... Euh, én, én, én nyilván nagyon erősen szeretném, ha a béke maradna, de a békének az az ára hogy még-még több uh, politikai engedmény kell tenni és utána ehhez jó pofát kell vágni vagy az az ára, hogy egyszerűen a kerület ahogy egyébként az elmúlt időszakban soha most sem tud fejlődni a akkor az a béke az egy rossz béke Elnézést, hát, uh, ez körűség kabzsiság, mind a kettő mi harmadik? Hát nézd um, van egy csomó személy kérdés, ami nincs megoldva például a Vánai László aktivitással szerintem egyenesen arányos azzal, hogy úgy érzi, hogy mertaklanul nem kapta meg a neki járó És a többiek. többiek első, Magyarországi politikusok is saját fizetésére tüntetett, ami <gül> bizonyos szempontból okay, értetni. És a többiek. Kicsit, kicsit telen, hogy vele kapcsolatosan van egy diszkriminatív lépés. De, és lehet is személyi kérdéseket rende tűzni, de én nem vagyok ezeket hajlandó összekötni azzal, hogy egyébként olyan dolgokat, amiknek a helyességet senki nem kérdőjelezi meg, azokat csak azért nem szavazod meg. Oké, de azt hogy azért, senki nem kérdőjelezi meg, de közben a közgyűlésben vannak társai. Mi lehet ennek az oka? János, nem tudok ennél világosan fogalmazni. Mivel nem kaptak újabb bizottsági helyeket, közé betartanak, ez történik. Amivel azt állítod, hogy ez a, nem tudom, amit itt írsz, azt mondja, 16 bizottsági helyet szétosztanál, akkor mindenki elcsendesedne. Igen. Az mennyi pénz? Figyelj, havi két-három millió forint, és, és hát tényleg azt gondolom, hogy, hogy van egy pont, ami után már egyszerűen vállalhatatlan. Tehát én az első perctől kezdve egy politika nyomástak voltam kitéve, részben egyébként pont a vármi képviselő által. Az végig lett dúl, ez Milyen van? sokat keresnek a képviselők. Hát most tényleg van egy szint, ami után szerintem már egyszerűen nem vállalható. Azt kérdezem tőled, és ez nem az első eset? hol van, hol lesz meghúzva a vonal, ehhez már nem adom az arcom. Hát, most vagyunk. Jó, de Gergő, figyelj neked, az a pehjed, szerződés ide, szerződés oda, egy hónap múlva is fogunk beszélgetni. Mit fogsz nekem akkor mondani, hogyha közben ezek az ügyek nem lesznek megoldódva és lesznek újabbak, miközben kívánom, hogy ne így legyen. Tehát én nem ezt szeretném, de azt kérdezem, hogy mit fogsz akkor mondani? Ezt tudom neked mondani, tehát az nem lehet, hogy ezek a beruházások, amik az egész számára nagyon fontosak, ezek nem indulnak el. Tehát ezt nem, ezt nem lehet. Megmaradt De én. azt mondod, egyelőre nem használtam a nyilvánosságot ezekben az intrikákban. A nyilvánosságot fogod használni, a négy fal között fogod ezt megoldani, hogy a frászkonyhóba fogod? Egyenre annyit tudjak, hogy mondják, csak annyit, hogy meg fogom oldani. Jó, én kívánom neked, tehát ebből a szempontból ami mi érdekeink egybevágnak, csak biztos te is ismered azt, amikor azt mondod, hogy utoljára, aztán még van utána négy utoljára. Nem, nem, nem. A, ebben azért, hogy most biztosan nem megyünk, tehát Mineről lehet beszélgetni, csak arról nem. Oké, okay, de akkor jön. azt kérdezem tőled, hogy ugye egy oldala később, ahhoz viszont elegen vagyunk, hogy feloszlassuk a testületet, és ha a Fidesz a kampányban blokkolni akarja majd a kerületet, akkor azt fogom kezdezni, éjezni, hogy oszlass, oszlassuk is fel. Mondod durván két héttel ezelőtt. Igen, igen. Ugye erre sokat beszéltünk sokat. Uh, akkor, amikor uh, az áprilisi időközi választás uh -huh. azért mutatott valamit arról, hogy zúglom, erő viszonyok, ugye, csak a a, hogy mondjam az emlékeztetés kedvére, ugye ott nagyjából kétszer annyi szabadot kapott a baloldal mint a Fidesz jelöltje. Így utólag se gondolsz mást arról, hogy a jobbik miért nem állítottak jelöltet? Hát, hát ugye jobbiknek nincsenek szokni. Oké, okay, tehát ugyanazt az gondolod, gondolod, mint akkor. Igen, tehát ja. az, az, akkor kérdeztad azt, hogy most, most is nem akarunk-e ebből Igen. Ö, ö, tulajdonképpen egy erődemonstrációt csinálni. Szóval azt mondtam, hogy ameddig a kerület működik, mm -hmm. addig én nem szeretném ezt. De hát ö, ha nem működik, akkor minden opció nyitva van. Olyan opció nincs, hogy én tényleg teszem, hogy tényleg egy bal nézem azt, hogy a kerület fontos fejlesztései, ezek együtt adásul egy meg tudom számolni, tehát látom azt, hogy mi az, amit meg tudunk tervezni ebben a ciklusban, de nem tudunk megvalósítani, azokat nem fogjuk tervezni, mert az is dolgunk, hogy függetlenül attól, hogy ki lesz a következő vezető, polgármester, testület, mi is örököltünk terveket, mert ez az önkormányzati benulázásoknak a logikája, hogy jellemzően amit te megtervezel, azt valaki más fogja megcsinálni. De az, amit mi meg tudunk csinálni, ott egyszerűen nem fogom hagyni azt, hogy, ne, hogy ezek a dolgok ne valósulhassanak meg. És uh, még egyszer mondom tartalom, ez nem egy kritika, leszámítva uh, a rengeteg valótlanságon, ami, ami állomzik a vitában, meg uh, politikai olyanokat, olyanok, olyanok nincsenek ezekre a beruházásokkal szemben. Csak az a kérdés, hogy mindez, ami itt most elhangzott, vagy milyen mértékben alapozta meg két héttel ezelőtt azt a címet, ami nem csak úgy hangzatos volt, de üzenetértékű volt. Három év zuglójegyzés edzés után azt gondolom, hogy ma már vagyok akkor a játékos, amely a politikában elvárható, megtanultam azóta, hogy nem csak a szép eszmék még számítanak, és nagyon esznél kell lenni, ha az ember eredményt akar. Na, hát igen. Jó. Én most, most tudom, hogy dodonai vagyok. mert nem, tudom, hogy nem, nem vagy dodonai. Én, én nem tartom azok közé, akik azt mondják, hogy itt, itt mondjad meg azt, hogy nem. Nem, csak, csak azt mondom neked, hogy én nézem az órát, meg nézem az eseményeket, meg hallgatlak téged, és ezek időnként fedésben vannak, időnként pedig nem, de is tisztában vagy. Persze, persze. Mi nem szoktunk olyan beszélgetéseket folytatni, amelyekben nagyon nagy habosítás lenne, vagy feltétlen valami nagy horderei dolognak a bejelentése. Csak azt érzékeltetem, hogy, hogy nétek időben és térben elcsúsznak egymástól, ami nem jó. Jó, figyelj János, csak a egy példát. Az, hogy a pillangó kapcsán milyen tíli a testületen belül, azok az emberek, akik ott várják a beruházásnak az elindításán, szerintem többé-kevésbé még nem tudják. Um, azok, akik a szeretnék, hogy. De hogy létezik, hogy még nem tudjuk? Hát úgy, hogy ebből nem csináltunk egyelőre, hogy mondjam, különösebben nagy, nagy ügye. Tehát nem álltunk is, útokkal is gyűjtöttünk a 10 óra aláírást azért, hogy a testület írja már ki ezt a beruházás például. Magyarul, hogy zuglom belül lenne ilyen akció? Persze, persze, persze, persze. Tehát egyelőre nem, nem, nem fújtok ezt föl. Ami van... azért lássuk be, Nyakó István után szabadon elnézést kérek, azért ez egy új novum lenne? Az egy úgyhom lenne, de hát most valami, tehát hogy mondjam, olyan nincs, Nagyon hogy valaki egy, egy, egy adja a nevét ahhoz, hogy megjósít egy olyan beruházást, amit egyébként még egyszer mondom, nem mi tanátuk ki, hanem az ott lakó emberekkel közösen terveztünk meg, és még, még, még, még azt se kell elszenvednie a cserébe, hogy a helyi polgárok ezt, ezt, ezt tudják Jó, Hát akkor legyen azért egy vörös farkainak a kettünk beszélgetésének. Most jöjön a sikeres propaganda, mert ugye felújított tornaterem várja a jövő kézilabdázóit, és itt tovább, és így tovább. Igen, és miért mi beszéltünk még a parkolásról picit, no na, van egy picit. No na Ne, na ne, no na ne, no persze. E, és aztán félkorá kell bújtsúzunk, neked is. Igen, e, e, me, me, a... megyek Ferencvárosba, igen. Itt van előttem a szöveg. Na, az a parkolás ügyében ugye három dolog történt. Az egyik az, hogy sikerült azt elérnünk, ezt a Hungária körúton lakó zugulyak számára nagyon fontos, Ugye a privátsági bekerült az, hogy mi tudunk a munkája körúton lakó polgárain számára kedvezményes parkolási engedélyt kiadni, ami, amit eddig tiltott a rendelet, sikerült elérni. Ez az egyik. A másik sikerült azt elérni, hogy mivel Zuglóban e, olyan rendszer van, ami egyébként nem kell kirakatni ismerős, hogy bekerülni a rendszámot, Igen. ezért e, bár ez, ennek a hatályossága még, tehát ennek át kell mennie, ez nagyjából a jövői veréjétől van, de a rendelet lehetővé teszi azt, hogy, hogy ne kelljen a kinyomtatott parkoló egyet betenni a szélvédőbe. Tehát nem kell visszamenni. Ez érdemes, nagy dolog. Érdem, igen, érdemes eltenni a Kis jegyet, mert ha már mi jogvita van, akkor még legyen meg. De nem kell velatni a. Igen. Mert a parkolóőrök ugye rendszám alapján fogják az Igen. Vizetani. És a három, hogy megszüntette a százási közgyűlés a hétvégi parkolást a város tényében. Uh -huh. Ugye ezzel nagyon nagy vita volt. Én, én nem szívesen mutogatok másokhoz, de tényleg milyen megölököltük ezt a rendszert. Ez a 2013-as döntése volt a fővárosi közülésnek. Az akkori képviselő kérését hagyott egyébként végre a fővárosi ilyen szempontból. Tehát tényleg van egy ilyen ide a mutogatás. De a lényeg az, hogy a fővárosi közülés úgy döntött, hogy nincs hétvégi parkolás a városégedben, viszont ez még nem hatályos, tehát én azt szeretném nagyon mondani, mindenkinek, aki a városégedben megy, zubói területen parkol, annak hétvégen is kell fizetnie, és még azt sem tudom megmondani az önhibámon kívül, hogy mikor hatályos az, hogy nem kell fizetni, mert úgy lett elfogadva határozott, hogy a kit kihirdetéshez képest. Tehát amikor a fővárosi közgyűlés ezt a rendeletet kihirdeti, akkor annak kezdve nem kell fizetni, ami én úgy tudom, hogy nagyjából november 10-e követően várható, ez egy-két hét. Annak majd nem... az időpontját mindenképpen mondjuk el, mert az tényleg nagyon fontos, hogy az emberek ne üljenek fel egy ilyen híres, gondolják azt, hogy ebből az adódik, hogy már nem kell fizetni. Igen, ez volt egy döntés arra, hogy már nem kell fizetni, de ez a döntés mi srácsú, én, mint zugorai önkormányzat nem tudok nem, tudok, nem tudok nem büntetni, mert jó jogeszti kötelezővé tették. Tehát, hogy ö, azt kérem mindenkitől, hogy, hogy figyelje a tájékoztatást, mi ki fogjuk rakni az összes automatát, föl fogjuk matricázni ezzel a hírrel, hogy egyenlőre még kell fizetni. És akkor, akkor fogunk minden lehetséges kommunikációs felületén kommunikálni, amikor már nem kell, ami valószínűleg november közepén lesz, de ennél pontosabban sajnos nem tudok mondani, mert a főváros nem úgy döntött, hogy akkor mit tudom, január 1 vagy december 1 hanem úgy, hogy a rendelet kihirdetésétől, és ez még nem történt meg. El vagy engedve. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Önök karácsony Gergelyt hallották, Zugló polgármesterét. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Melegváltás. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet. Hallgatta a Karácsony gergét nem tudtam hallgatni, melyik nekünk egyéb fennforgás volt. Csak azt akartam mondani, hogy ez most egy rossz monda, mondat, de akár örülhetett is volna neki, mert azt hallható, hogy zuglóban is vannak problémák. Nem, mintha hogyha ezt az ember feltétlenül tehát nehogy már azt mondja, hogy egyedül mindig csak Ferencvárossal vannak problémák, nem zuglóban is vannak problémák. Nem örülök neki. Igen. Hát, figyeljen! Ugye ne tagadjuk, hogy az elmúlt időben többször is találkoztunk és beszélgettünk. Um, ennek a, ezeknek a semmi semmilyen részletét ide átemelni nem érdemes. Egyébként nem akkora horderejű dolog volt, de... Um, én imádom Údapestot. Ma már nem tudom elképzelni, hogy máshol éljek. De... A... Nem, költözné, nem, nem, költözné. nem, nem költöznék el. De van valami nagyon kedves barbárság ebben, és azt gondolom, hogy nincs kedves barbárság. Tehát most nem hasonlítom össze a norvégiai közlekedési viszonyokkal, mert nem ismerkedtem meg annyira a norvég közlekedési viszonyokkal. De hadd el önnek egy szombati esetet, aminek semmilyen köze nincs Ferencvároshoz. A fővároshoz van köze, Magyarországhoz. A honpolával a gödörben voltunk, amely a 15. évfordulóját ünnepelte. Találos kérdés. Tudja, melyik a gödör? Tudom, az E-áktéren ott lefelé kell menni. Na látja, nem Én tudja, hogy... Pontosan. Nem, nem tudja, hogy mi a gödör. Ez már annak a része, amiben mi élünk, és amiben egyébként nincs rajta kapva, ne aggódjon, nem kap rossz pontot, az volt a gödör. Ugye, hogy az volt. És tudja, hogy ma mi a gödör? Nem. <laughs> az az akváriumklop. Ugye most itt, mű, itt most a Nemzeti Színháznak a, a nem létező telkéről beszélünk, pontosabban a létező nemzeti színház, a tervezett nemzeti színháznak a telkéről, ahova nem épült a Nemzeti Színház, de ahol olyan munkálatokat végeztek, hogy oda aztán később különböző helyek költöztek, ott volt a gödör, majd oda került az akvárium. Ám közben lett újabb gödör, de erről ezek szerint önne fogalma sincs, hogy ez hol van. Nincs, ha nem ugyanarról beszélünk. De ugyanarról beszélünk, de ez egy másik helyen van, de nem kap -e az rossz pontot, miért is kéne, hogy kapjon, nem az a korosztály, vagy nem feltétlenül jár ilyen eseményekre, bár az önmagában szimbolikus, amilyen különbség van az akváriumklub és a Gödör között, tehát abban benne van Budapestnek egy másik arca, csak hogy lássák egyébként, hogy mi különbség van beszélgetése között, ha az ember otthonos viszonyok között van. Még egyszer nagyon szépen köszönöm Cserált Jákosnak, hogy megoldotta a technikai problémát. Most már ott ülök, ahol csak magamat kárhoztathatom, a rossz műsort készítek. Másikban is ez volt, de most a technikára nem hivatkozhatok. hivatkozhatok, de alaptalanul. Szóval találtak egy másik helyet a Király utcában, egy épületnek az alaksorában, kevésbé emlékeztet, nem igazán emlékeztet a régi gödörre, de, de, de ennek is ez a neve, és ez volt tizen éves, és amikor éjfélkor hagytuk el a helységet, és ö, nagyon bonyolult volt a kocsi helyzet, ezt most nem mesélném el, a dolognak az a lényeg, hogy vagy taxi, vagy, vagy tövekközlekedések kellett menni, metró ugye már nem megy, egyszer csak elvesztettünk egy buszt, azt se tudtam, hogy éjszakai járatban van olyan, hogy a Deák elmegy a Moszkva térre, ami most már nem Moszkva tér, de az, amikor egyszer csak azzal szembesültem, hogy van valami bonyolult, 9-es névvel kezdődő járat, ami elmegy a normafához. Ami ugye pontosan el, el, elvisz engem az autómhoz, akkor konkrétan leesett az állam. Úgy éreztem magamat, mintha valami norvég diszidens lennék, aki elment a gödörbe, mert 15 évvel ezelőtt még ott volt, és a barátaival akar találkozni, de lám kijön, és akkor mit, miket lát? Ez egy első ajtós felszállás... Most nem vizsgáztatom, de ha én egy messziről jött ember lennék, akkor megmondaná, hogy az első ajtós felszállás az miért jön létre egyébként a nem első ajtós felszállásoknál Budapest tömegközlekedésében? Polgármester gondom úr. Gondolom kevés az ellenőrzés, akkor így fokozzák. Ez ügyen. nem azzal van összefüggésben, hogy ezek valami kihelyezett járatok, vagy kiszervezett járatok, ahol a kiszervezett cégeknek fontosabb a jegybe Ezt én csak kérdezem. Arról beszélünk. Tehát az első ajtón száll föl, akkor a sofőr kontrollálja a, a jegy tulajdonosságot. De az aztán. összes járaton miért nincs ilyen? Hát, gondolom, hogy nincs annyi ö, szabad keresztmetszet, tehát hogyha nem nyit neki minden ajtót, akkor az életben nem tudja menetrendetbe tartani. Igen, lehet. a hetes busznál szerintem a... igazából lincselés lenne. De azt képzelj el, hogy ezen a fogalmam nincs, hogy hanyas járatom, majd a lehet, hogy kisegítenek, 900 nem tudom mennyi. Van egy sofőr, aki egyáltalán nem nézi a bérleteket, hanem van két, nem viccelek, kettő darab Ilyen láthatósági mellénbe felöltöztetett biztonsági őr a buszon, ez egy-egy tagú busz, tehát nem is csuklós busz, egy tagú buszon, az első ajtónál és a középsőnél, ami már ugye eleve azt feltételezi, hogy a magyarok, vagy a budapestiek, miközben ki van írva hogy első ajtós felszállás, ez úgyse fogják betartani. Ezen az alapon egyébként nem érte, hogy miért nem három láthatósági mellénben lévő ember van, hiszen egy buszon három ajtó van, de lehet, hogy annyira már nem telik, mindesetben két ilyen ember ellenőrzi. Hát meglehetősen sajátságos módon, hogy ezt most ennél részletesebben ne fejtsem ki, hogy az emberek felmutatják a bérletüket, vagy kezelik a jegyet, és ebben van valami nagyon kedves barbárság. Megmondom őszintén, el tudnám engedni. Hát maradjunk abból, hogy utazott már ilyen járaton. De én azt gondolom, hogy ez az Ausztria alatt, hogy ilyen nincs, de mégis van. Hát van vagy de de ez már egy mikor ön látta, de hogy ez által Ez által viccel velem, az ismerhet de engem, de én jel? elkezdek beszélgetni, Norvégiában is beszélgettem. Hajde, nem, ez mindig így van. Még azt is kiderítettem, még a lányomat föl is hívtam, és mondtam neki, hogy ő tud -e, erről, mondta, hogy hogy ne tudnád, mindig ezzel közlekedett, amikor nálam lakott. Azt is megtudtam, hogy meddig megy, azt is megtudtam, hogy milyen gyakran megy, ön engem lebecsül, nagyon jól tudja, hogy én beszélek a néppel. <gül> elképesztő. Én nem is feltétlenül arra gondolok, hogy ez mennyi pénzbe kerül, mert ez érdekel a legkevésbé. De van benne valami olyan, ilyen, ilyen, ilyen, tehát amit mondtam, ilyen, ilyen nagyon kedves barbárság. Hát majd belejövünk, és elbontjuk a fizetős autópálya oszlopokat. Jó beszél, tehát valójában ez az elektronikus díszedés lenne, amit nem vezetnek be, de ugye nem ért, érti azt, amiért én mondom az egészet. Értem. Ugyanezt tegnap fegyek a hatos, ugye tegnap találkoztunk, felszállok egy hatos villamosra, ahol közli a sofőr, bár azt mondom, hogy a nem sofőr van, hanem, izé, hanem villamosvezető, ugye így hívják magyarul. Hívjuk így, <gül> Azt mondja minden nyelven, tehát magyarul, hogy közlekedési fennforgás van, le kell szállni a Ferenciek terén és valahol, ahol ő se tudja, mert ezt neki nem mondták majd meg, de valaki majd útba igazít, busszal kell menni a Blahalújzatérre és ott majd újból villamosra lehet szállni. De most aki ott külföld és leszáll, az, az hiszi, hogy Amoszka téren van mert ezt, hogy semmilyen nyelven nem mondják, ott lenne egyébként újabb ilyen láthatósági mellényben lévő emberek vannak, akik most éppen nem ezen a 900 nem tudom, hanyas buszon vannak, és ilyen karmozdulatokkal jelzik, hogy merre felé kell menni, ugyanaz a kedves barbárság, mint amit mondtam, és valahogy bennem marad Norvégia, és nem azért, tehát úgy óhatatlanul összehasonlítom, és én nem azt mondom, hogy a norvég jobb, mert egyszerűbb, ha azt mondom, hogy más, de van benne valami, amit a lelke mélyé jobban szeretnék. Tehát, hogyha egy nagyon messziről jött ember lennék, akinek ezt a két példát mutatnák, miközben nem élek egyik helyen sem, én azt feltételezem, hogy én a norvég példát választanám. Hát klasszikust idéznék, ezek szerintem az Unión kívül is van élet. <Szorítan> Egyébként jó debat tört. Igen, hát majd, hogyha netem véletlen Olaszországba jönnék azzal, majd akkor ezt a poént nem lehet elsütni, de igen. De nem mondja azt, hogy nem érti, amit mondtam. De abszolút értem. Hát nem véletlen hallgatom 15 éves, ezt is és ugyanez a hangos bemondó azt mondja, hogy a hét végén elkezdődnek a felújítási munkálatok a hármas metrónál, ezért vegyék igénybe a metrópótlokat és egyéb járműveket, és én azóta azon gondolkodom, hogy mi az az egyéb jármű. <hállal> például a, a bubi. <hállal> igen, látja, erre például nem is gondoltam. Igen. Ez ez, ez De akkor Miért nem azt mondja, hogy a bubi? mert ugye, egyébként más ilyen járművet, ami, ami ugye van villamos még, de akkor mi nem azt mondja, hogy villamos. Tehát van, van metrópótló és egyéb jármű. Van valami nagyon, nagyon, nagyon, tehát valami olyan, amit ami, ami csak itt van. Ez a teljért megy le János és Tamás. Tehát a, a bereménynek a csetamással olyan elévülhetetlen érdeme van, a beremény ez egy zseni, a csetamás volt a másik. Nem szinte, tudom, hang el... Egen, szinte hang nélkül. szinte hang nélkül, hogy a lányomnak, ha lejátszanám őt érdekelnie, de talán még lesz olyan életkor, ahol egyszer csak azt mondja, hogy de hisz ez az én városom. Én. Szép, szép, jó meghallgatni őket. Hát ennyi budapesti anzics csak a buladódóan, hát. hogy tegnap jártam fel alá a városban. Élhetős akadályosan, de érhető. Azon gondolkodom, hogy mit tudnék... Tehát, hogy, igen. tehát olyan pontosan, mint az összes ilyen kockakő mellett felnőtt növény lehetetlennek tűnik, és mégis van ott élet. Tehát néha az ember nem is érti, hogy hogy, hogy tud így virulni egy élet, de, de tud. Uh, nagy interjúk jelentek meg önnel, részint a Ferencváros címjúsában, ami kevésbé meglepő, hiszen ez egy önkormányzati lapban az ember mégis azt az hogy beszél benne a polgármester, de megjelent egy nagy interjú az átlátszón is, ami tulajdonképpen, én ugye pontosan abban az időben nem voltam itthon, bár amikor megjelent itthon voltam, nem kapott akkora visszhangot, mint amekkorát kaphatott volna, mert abban szinte olyan volt, Erdélyi Katalin interjújáról van szó, aki egy virtüli, nagyon, tehát ne, ne, nem a könnyű műfajú közé tartozik, de abban végül is önt nem feszítették keresztre, bár a kérdések nagyjából ugyanazok voltak, mint amit más, az elején közölve is lett, nem volt talán akkora visszhangja, mint amekkora visszhangja lehetett volna. Gondolom nem, tal nem találtak benne semmi. <gül> a, se. a más... Em e igen? Emberi lett. Azt mondják, hogy emberi lett. Hát az lehet, hogy nem izgalmas mostanában. Igen, ez az, az, amikor a postás... Ö... Az olyan, amikor a kutya harapja, meg a postást, igen, is. Az a, az a normális. Belátom, hogy egy nagyon rossz indulatú ember vagyok, tehát én ezt nem is, nem is tagadom. Itt van előttem a Ferencvárosi újság, idősbarát önkormányzat díj másodszor, erről fogunk ezt követően beszélni. De van benne egy rész, visszaviht a bizottsági tagságúból a kerület lejáratásán ügyködő képviselőket, és ebben van egy mondat, amit szeretném, hogyha megmagyaráznám, én erről nem hallottam. Olvashatom? Persze, de ez nem az idős, hogy díj. É... Nem, nem, nem, ez még egy más. tehát ez, ez a nagy ja. interjú. Ja, jó, mert a címet már bemondta, hogy idős. Nem, nem, azt mondtam, hogy az lesz jó. majd ezután. Ja, jó, jó. jó. Uh, akkor ránéztem azt akkor az Terjedelmi okokból csak a két legjelentősebbet említem. Ugye a kérdés így szól, melyek voltak azok a témák, amelyekkel a két képviselő megkerül az említett szolgálati utat közvetlenül a sajtóhoz fordult. Szerző nincs, csak az van itt, hogy Ferencváros válasz. Terjedelmi okokból csak a két legjelentősebbet említem. Dörödöm, dörödöm, dörödöm. <coughs> a másik pedig az önkormányzati lakások ügye előbbiben az együtt képviselője, aki ellen egyébként van folyamatban az ingyenes kerületi várakozási engedéllyel való visszaélés miatt, dörödöm dörödöm, dörödöm, dörödöm, Erről egyáltalán nem hallottam, és ezt valószínűleg nem véletlen mondta, milyen van folyamatban ingyenes kerületi várakozási engedéllyel való visszaélés miatt, Ugye ez az önszövege tehát nem mást adtam a szájába, itt van Ferencváros, október 24-e. Hát a tudomásom szerint ezt a parkolási társaság ö, ö, hát feljelentése alapján indították, és ugye nem szerencsés beszélni a vizsgálat lezártáig. Nem is kell, hogy csak mi, mi történt? Feltehetően úgy parkolt érintett képviselő, hogy már nem parkolhatott volna ingyen. Uh -huh. Itt szeretném elmondani. Tehát elköltözött közben, és a. nem jelentette be, uh -huh. hogy elköltözött, és használta az ingyenes parkolást, miközben már nem volt rájúgosult. Uh, én, nem, én, én, én, nem, én nem állítom, hogy mindent úgy csinálok, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva. Ugye egyszer volt a Lónyai utcában, jól mondom, az az üres telek? Lónyai? Igen. Ahol, hát prot... az igen, igen, igen, igen, igen, Ugye ott volt átmenetleg protekcióm, hogy megállhattam, hogyha önhöz mentem, és egyszer vagy kétszer fordult elő, hogy kértem protekciót, és megálltam az önkormányzat előtt. De amikor aztán ez a Lúnyai utca, ez megszűnt ilyennek lenni, mert ott elkezdődött az építkezés, azt követően már azt se kértem, hogy megállhassak az önkormányzat előtt, hanem arra jöttem rá, hogy végül is meg tudom engedni magamnak azt a néhány métert, amit meg fogok tenni, illetőleg, amit ki kell fizetni. Um, és ez most nem az ingyenes, tehát ez most nem a, a, a, a, tehát ennek a történetek a kapcsán mondom, de nem összehasonlítom magam, hiszen a magamra terhelő adatokat is elmondtam, de egyszerre rájöttem arra, hogy a mi együttműködésünkből az adódik, hogy én ne álljak ingyenesen. Tehát ne legyen senki az, aki azt mondja, hogy fiala felmarkolsz x forintot, és még ehhez képes-képes vagy ingyen parkolóhelyet használni. Úgy döntöttem, én nem használok, sőt, most már az ön iniciatívája alapján ezt a nagyon bonyult és kicsit drága ö, telefonos parkolást választottam. Aztán jól tette, mert egyébként bizonyos kamerás emberek a blog újságról még azt is felveszik, amikor beáll ide. De ezért mondom, hogy így döntöttem. A korábbiakat pedig vállalom, hogyha emiatt talán igen. Jó. 12 település kapott idősbarát önkormányzat díjat az Emberi Erőforrások Minisztériumától október 16-án a kitüntetés Feresztváros nevében Bássukai János polgármester és Kálai Gáborné alppolgármester vett át, az idősbarát önkormányzati díjat az idősügyi tanás kezdeményezésére 2004-ben alapították, és aztán aki egyébként ezt az újságot forgatja, ezeket a programokat egyébként a hollapon is meg lehet találni, az ezzel összefüggésben vagy ettől teljesen függetlenül, a 12. és a 13. oldalon, oda kell, hogy lapozzak, azok mindjárt tapasztalhatják, hogy mennyi idősügyi programajálló, illetve generáción átívelő gondot. De segítek addig Portis-Lajos baszbaritonáriákat és nápoi dalokat énekel. Ilyen is Természet, természetjárás. Nordic Walking kezdőcsoport, helytörténeti séta, nárti születés a hospis alapítványa, a törődjön egészségével, a csontvitkulásról és hormonok háborújáról előadás, Macska és állatbarátok klubja. Ezek mennyire látogatott minden... programok? Hát ö, majdnem 30 ezer megjelenés egy évben. Ugye körfa, kör, körfájáról már beszéltünk, ez azzal összefüggésben, vagy attól teljesen független? Hát összefüggésben is lett, de inkább a majdnem ezer ingyenes program évente. Tehát ez olyan, olyan hát majd nem mondhatnám, hogy írva a mennyiség, és a kollégáknak olyan szervezőkészsége. Nem különben az aktivitás, hogy ennyi ember eljön. Tehát 30 ezer látogatás egy évben, az azt jelenti, hogy, hogy szívesen jönnek, jól érzik magukat. Szó és ember, éjszaka a gyermek, börzsany utcai könyvtárban, például előadás, színházi előadások, cukorbeteg klub. Tegnap este mentem a reformáció ünnepségére, kávintérre, és megálltam a Rádai utcába, benéztem a Demencia kávéházba. 41 néhány ember számoltam csak az utcáról az ablakon át. Népszerűen nagyon a programok, Teljesség felé a, a program. A Demencia klub kapcsán ez volt, nem ebben van valami fekete humor? Hát, most mondom, hogy hogy megy a, Jó, milyen, az élet. Hát megy az Igen. Em, megyek a kávintéri református templomba, és a Rádai utcán benézek egy ablakon, és hiha ja, tényleg itt az a Demencja kávéház, és negyven valahányan ül. Ugye próbálják egyébként ezt a Ferencvárosi helyzetet megérteni, megoldani, vagy egyszerűen csak újabb is. Tehát tulajdonképpen azért annyi újdonság nincs Ferencvárosban, mint amennyit szik megjelenik ezzel kapcsolatban. Ezt azért szomorúan be kell látnom de annál sokkal több újdonság van csak mindig ugyanarról a, én, igen, hát, én erről beszélek tehát nyilvánvalóan nagyon sok dolog történik de, de amikor például az október 26-ai narancsban a Ferencvárosi látszat ellenzék boldogulni című cikkét elolvasom Magyar Krisztián hát, tollából útlövés, akkor próbálok rájönni arra, ma már másodszor fogom elsütni, hogy ebben mi az új novum, de nem igen. nagyon jövök rá Hát súlykolni lehet, izgulni lehet rá, de sokkal több értékes és kedves történet van Ferencvárosban, semmi mindig ugyanezzel kelni és feküdni. Igen, csak ugye az nagyon jellemző, és azért ebben van valami szomorú, hasonló szomorúság, csak nem ugyanolyan tőről fakad, mint a közlekedés, hogy ugyanazokat a forrásokat említik, tehát miközben az átlátszó, és ez egy nagyon rossz mondat lesz a részemről, átlépte az árnyékát, mondván, hogy ez, tehát, egyáltalán nem lépte át az árnyékát, de ugye úgy tűnik, mintha egyébként és egyáltalán. Tehát arra például ilyen, múl, ilyen cikkekben nincs hivatkozás. De azzal semmi gond nincs, hogyha ellenzéki képviselők végzik a dolgokat. Mi is ezt csináltuk. csinálják ők is, biztatom őket, kiszolgáljuk őket információkkal. Én egyetlen egyet kérek mindig, hogy, hogy ne állítsanak valótlant, és bizonyítsák be, amit mondanak. Ilyen egyszerű az élet. Vagy lenne? Igen. Ugye a cím az meglehetősen jó, érdemes mai fideszesnek lenni, ez egy szép kérdés. <gül> <gül> <gül> <Aki> Igen, ez közben közbe jött. A másik dolog, amiről ön szeretett volna beszélni, ugye ezt összerakjuk, hogy miről én szeretnék beszélni, ön, és akkor így aztán összejönnek, mint a kártyalapok. Ünnepélyes zárókonferenci és eredményhirdetés keretében zárult október 24-én a TÖOSZ te, a legjobb önkormányzati gyakorlatok ugye ez a települési önkormányzatok országos szövetségének a mozaik szava a legjobb önkormányzati gyakorlatok programjának 2017 es szakasza a közösség, a többszörös településen élő romák és nem romák példaértékű közösségi programja, a tevékenységi kategóriájában első díjat nyert Ferencvárosi Roma koncepció és ezért ugye pénz is jár nézőpont kérdés, hogy sok-e vagy kevés 1 millió ezer forint Szerintem lesz helye neki itt a, a roma programokban, bár én inkább cigány emberekkel való kapcsolatról beszélnék, sokkal inkább ők mindegyik szeret sőt, a részt nem szeretik, ha romázzák őket. É, igen, ez egy nagyon sok programmal feltöltött koncepció, hivatalosan roma koncepció a neve. De hogyha megnézzük a konkrét programokat, lehetőségek iskolája, Roma Kulturális Fesztivál évente, kétszer roma nőművészek, Ferencvárosba kiállítások, cigány táncház, gyerek gyerektábor, <kül> 95 fő, egy héten Balaton lelére. És hát sorolhatnám, H52 Ifjúsági iroda, Roma Mediátori Rendszer, Roma Mediátorok feladata az iskolájáról. <kül> családok közötti kapcsolat, kialakítása, működtetése, szegészségi térkép elkészítése, családmentori iroda, hogyha hazamegy a gyermek, akkor mit kap, és mit látott, mit kellene, hogy kapjon, tehát ez inkább szülőnevelés, hogy így mondjam. Nem roma származású gyermekek érzékenyítése ez is egy nagyon komoly program. Hát lehetne sorolni, hál' Istennek, itt is a kollégák nagyon-nagyon sok oláadna vezérletével elő idősügyi referensünk. Nagyon-nagyon sok ö, hasznos szép programot ö, állítanak össze. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Köszönöm én is. Basko Jánost hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Nagyjából három vagy négy percük van arra, hogy bármilyen ügyben telefonáljanak, és nagyjából hét perc múlva kiderül, hogy Verebes István felveszi a telefont, vagy sem. 061 és 06 Még egyszer köszönöm, Ákos, hogy elintézted, hogy bejöhessek ide a régi stúdióba, honnan már a Kejfe Jancsi szólhat, és semmire se hivatkozhatok. Hogy Norvégiában egy közt miért volt jobb a közérzetem, ez nem kizárólag a tömegközlekedéssel magyarázható. Bekapcsoltam a lépésszámlálót, aminek a lányom nem különösebben örülött, mert a fürdőszobában általában megszólalt angolul egy hölgy, és közölte, hogy 7 óra 30-8 óra 10 percet aludtam. És csak arra fölmondom, hogy én ma fél egykor feküdtem, és négykor keltem. 0614890999 és 06-367-71161 Jó reggat! Jó reggat, Félag, nem tartja egy borzasztó, kicsinyes húzásnak, hogy ebbe kötünk bele, hogy a képviselő már elköltözött, és ön szerint nem lenne az jogos, független bármelyik kerület Budapesten. Egy ott dolgozó, önkormányzati képviselő, még ha uram, bocsán, nem ott lakik. Járjon neki az ingyenes parkolás, hiszen a területéhez, a munkájához tartozik, hogy járja a kerületet. Most, Ebben akár most, igaza is lehet, de akkor ezt napirendre kell tűzni és meg kell szavazni. Kondosan, el, jó, de... de de annyira kicsinyes ez, annyira kicsinyes, fiala úr, hogy ebbe kötünk bele szerintem. Nem foglalkozunk a több-tízmilliós lakásmukival, amiben ugye Bácskai úr... Uh, Olvas, akkor olvass el az átlátszót, jó? Tehát akkor... Olvastam, olvastam, olvastam a híruszó az én mindent olvastam, sőt az rtl is ezt a... Elnézést a akkor riportját, is... Ahol azt mondta, hogy jó. nem, ez egy mondat... Ön nem a parkolásról beszél, uram. A parkolás volt a dugó, az kihúzta, és ami utána jött, annak nem volt már köze a parkoláshoz. És saját magának adta meg a választ, így jön létre egyik oldalon a parkolás, és a másik oldalon a lakásügyek, miközben ilyenek nem állhatnának egymással szemben, miközben nem lehetnének lakásügyek, és nem lehetnének parkolási ügyek, miközben a parkolási ügy se az, mint aminek látszik, és a lakásügyek se annak se látszanak. És amikor aztán rendet akarok rakni az önök fejébe, mert felolvasom az ezzel kapcsolatos anyagokat, akkor aztán meg azt mondják, hogy nekem önkormányzati szerződésem van, tehát nyilvánvalóan elfogult vagyok. Két bírósági, egy navállás foglalásról, illetőleg egy bírósági, tudtam, a talán elsőfokú bírósági döntésről a mai műsorban nem esett szó. A jövő héten minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás szó lesz még. Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úrcska színjátékot Nem Én csak boltba járok, sajnos kosztvában van. nem Nem Visszaszámolok 100, 99, 98 Elég És mire gondol, ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfe Jancsi Civil Rádió 9800 és interneten Elég van, hagyok egy SMS-t. Utoljára tegnap küldtem SMS-t. Ennél többet nem tudok tenni, nem is akarok. Beleves iskolát keresek. Azt mondja, hogy Verebes István. Holnap 9.00, ezt írtam 10.06 perckor. Levelezésünk így szól, írtam neki szombaton, mikor máskor, mint 3-12-kor, este akarsz kedden 9, -9 között martonozni a kejfejancsiban? Martonozni az idézőjelben. Veres, Vereves, itt vicces kérdés. Én azt írom velem, ő azt írja, hogy hívjatok, amire azt írom, hogy személyes üzen vagyok, legyél egészséges és pozitív, jó éjszakát. Tegnap 10 óra 6 perckor, holnap 9 fiala János. Most pedig azt írom, ez már a ciki kategóriája a sárosdi történetről beszéltünk volna kategóriája remélem vesző -e. nincs bajod nincs bajod így az egészségeddel, legyen pontos. Az egészségeddel. Az kétdé. Vesző, fia. Hát nézzék, a mai műsor tíz óráig tartott volna a fölveszi. Én a Sárosdi történetről beszélgettem volna vele, én hét és 8 óra között ennek nagyjából elmondtam az irodalmát, a hazait és az amerikait, Szerintem ez lesz a nagyon messziről jött ember témája, tehát olyan nagyon nem bánom, hogy belásta magam, és egyébként sem bánom, hogy belástam magam. Azért az nem árt, ha a téma ismerete befolyásolja az embereket. Szerintem, aki most 9 óra 8 perckor hallgat engem, az nem biztos, hogy hallgatta a 7 és 8 óra közötti részt. Nem véletlenül szólt Iggy az I a Szerdán csütörtökön és Pinteken nem lesz élő lebonyolításuk egy feje, Ancilla élő elfeje, a Csi 6-án hétfő lesz. Hozzáté vagy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és már korábban elmondtam, hogy egy erősen korhatáros műsort hallanak. 061-489-0999, illetve 06 1161 Ha veremes előkerül negyed tízig, akkor beszélgetünk, ha nem kerül elő negyed tízig, akkor már nem kezdenék bele, mert én ennél egy hosszabb beszélgetésre számítottam, és Sárosdi soha a életben nem hívom őt már vissza. Ez már tényleg ha csak nincs baj az egészségével. 061 és Így aztán Verebes István jelenléte nélkül hiányában nem gondolom el. Nem fogom elmondani önöknek, gondolom, de nem osztom meg önökkel, hogy mit gondolok a két egyenes beszédbeli szerepléséről. 061 és 0630. 6-7-7-1-1-6-1. Figyelek, ha van mire. Amelyben nem gondolnak velem beszélgetni erről vagy bármi másról, akkor természetesen a műsor másodperceken belül véget ér. Szomorú leszek, de nincs más tennivalóm. egy és hogy a verebes művét nem fel a telefont. De ez most hát, már nem először fordul elő vele. Igaz, hogy korábban valami baja volt. Kértem. Som Lajost is nagyon sajnálom, visszautalva a műsor elejére. Én, én meglepődtem, hogy 70 éves sokkal idősebbnek gondoltam. Szerintem egészségügyi a egészségügyi állapotta miatt. Sajnálom, azt gond... szerintem ez a... Én azt gondolom meg, amit olvastam, hogy az alkohol rabja Szerettem nagyon a piramist, gyerek, gyerekkoromban azon nőttem fel. Én is. Én is. Köszönöm. Én is. Önök egy telefonban két különböző sajnálatot hallottak. 06148909999 és 0636771161 először. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csendes vagyok? Én egy egész más témához szeretnék vagyis szeretnék elmondani, tegnap film voltunk a temetőben, múlt héten is kint A múlt héten azt gondoltam, hogy ó, hát biztos a halottak napjára készül a temető, és majd, majd mikor itt lesz az idő, addigra ki lesz takarítva. Bokáig lehet járni az avarban, a gazban. Melyik temető a, a sok közül? A, a, a új köz uh -huh. járunk. Iszonyatos ára van a temetésnek, a sírhelyeknek, az autóval bejelölőknek fizetni kell, és körülbelül három éve vagy négy, hogy egyszerűen se anyák napjára, se, se minden szentekre, halottak napjára, Nincs kitakarítva. Akkor azt mondja, hogy nincs kitakarítva, akkor az hogy szemét van, vagy a természet hulladékát, az avart nem takarítják? Nem, itt hogyha nagy különbség lenne, de valami mégis van. Igen, az avart nem takarítják, a növényeket nem kezelik, nem tartják karban. Dzsumbujok nőnek a sírok között. Hihetetlen, hihetetlen, hogy mi van a temetőben ilyen árak mellett. Néze, azt gondolom, hogy talán az árakat nem is kell feltételmíteni, bár én értem, hogy a kettőt miért hozza összefüggésbe. Ha nagyon pimasz akarnék lenni, azt mondanám, hogy önt és engem is majd ilyen körülmények között fognak meglátogatni. Hát nem, nem valószínű, nem valószínű, mert nem fogom tudni, a, a, nem én, a, én sem, de a gyerekeim sem fogják tudni ezt, Megváltani, és, és valami szórás vagy. vagy hát nézze, akkor annak is meg lesz az előnye, de azt kell, hogy mondjam, hogy kínomban rögök, mert én azt gondolom. Nézze, biztos demagógnak tűnök, de ugye beszéltem Bácska Jánossal itt az első ajtós felszállással. Szóval a hompolával elmentünk, ugye a gödörbe. A mexikói és a tököli sarkán zsákokban, nagy, építési, nagy nagy zsákokban építési hulladék. Nem tudom azt megmondani önnek, hogy mi kéne ahhoz. Néze Norvégiában nem azért söprik az avart, vagy Németországban a házak elő, mert pénzt kapnak érte, hanem a saját portájuk előtt rendet csinálnak az, hogy mi hiányzik ahhoz, hogy ez nálunk meglegyen, ahhoz had nem mondjak valami olyan szöveget, hogy azt mondja nekem, hogy fiala úr, ezt még magától se vártam. Nem tudok erre válaszolni. Higgyel, hogy én ettől olyan szomorú vagyok, hogyha én ezt komolyan venném, akkor be se jönnék ide. Mindennel kapcsolatban. Tehát, tehát... De, de, de egy sírgondozót nem lehet látni a temetőben. Pedig én szerintem még az is teremtő lenne, de nincs, nincs, évek óta nincs sírgondozás, tehát úgy, hogy, hogy látom, hogy a mennek locsolják, ki vannak téve a kis táblácskák, hogy ezt a sírt locsolni kell, semmi, semmi, semmi, se takarítás, se sírgondozás, semmi. Semmit. Hát gondolom, hogy attól a méltó megemlékezés a hozzátartozóknak megtörténhet, ami pedig a történetet illeti. Nézze, én nem fog elnézésként azok helyet, akik ezt a körülményt lehetővé teszik, de semmi. De nincs is értelme. Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ez valami, ami ebben az országban úgy van jelen, hogy semmi köze nincs a politikához, illetőleg a politikai kultúra. De ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Tehát nem, nem, ez van. Nem, nem tudok értelmeset mondani önnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott egyáltalán. Sajnálom, hogy megesett önnel. Vereves István, ma már nem lesz 9 óra, 16 perc van. Ha csak nem az egészségével van baja, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy őszintén és milyen fel vagyok háborodva, ennyi. Nézzék, kerestem a Martont, kerestem a hegedűs Dét. Wunderlich Józseffel nem szeretnék beszélni, az eszenyinek nem ajánlom fel, hogy nálam szólaljon meg, azt követően, hogy azt üzentem a műsorunkban, hogy méltatlanná vált az igazgatói posztjára. Sáros Dililillával nem akarok beszélgetni. Silingárpáddal nem akarok beszélgetni. Önöket pedig ez a téma olyan nagyon nem kavarta föl. Itt a vak kommandoroságában. 0 489 0 és 0 30 3677 egy hat egy először. Annak idején olyan lelkes volt az életvezetési tanácsadással kapcsolatban, és érdeklődnék, hogy mi történt. Ön azonos azzal, aki küldött nekem SMS-t? Igen, és a gödörbe összefutottunk, csak nagyon gyorsan uh, továbbá. Hát, hogy továbbálltam a... És már vagyok, nem Értem, hogy továbbálltam a hát találkoztunk, és aztán ott a mindegyikünk Nézd, ön volt én még küldtem is önnek egy SMS-t és azt ön ugye felidézhetem az SMS váltásunkat? Hogyne persze uh, Ugye ez így történt, ön két különböző telefonról is hagyott nekem üzenetet Ugye? Volt nem volt elnézést. Nem lett, hogy miatt nem kell elnézést kérnie, de az egyik SMS, ez ugye így szólt, csak hogy lássák a hallgatók, hogy minden az így együtt a világen dokumentálva van. Igen. Azt mondja, vasárnap 0 0 perc, itt van még a gödörben? Én. Nem, attól még beszélhetünk, ami nem most van, maximális párdon, ön ki. Erre egy másik SMS-ben válaszolt, azt írta, hogy Azt írta, hogy Úgy azt írtam kedden 11 óra 9kor, hogy Fialajános János. Ön azt írta, hogy köszönöm, mit tegyek? Én ugye azt írtam, hogy mit csináltunk, akkor ő azt írt, hogy életvezetési tanácsadott, ez így nagyon szellemes, és akkor én azt írtam, ugye amit én írtam önnek a másik telefonszámmal, hogy kicsoda, túl sokat nem vezettem élet, ha vezeték névre nem futotta, most már mindegy. Maradjunk abba, hogy most már mindegy. 061, tehát azért gondoljanak bele, hogy valaki leszorítja az embert a gödörben, feltelten ugyanők küld egy SMS-t, én nem emlékszem pontosan arra, ki az illető, írom azt, hogy természetesen beszélhetünk, felolvastam, szívesen állok rendelkezésre, önki, amire azt írta, hogy illetvezetési tanácsadott, amire visszaemlékeztem, hogy ott összesen négyen voltunk, abból lehetett, át az egyik ember, és amikor azt írtam neki, hogy túl sokat nem vezettem élet, ha névre már nem futottam, most már mindegy, amiben egyébként azt írtam, hogy most már mindegyre, hogy aztán ennek itt, itt annyi, akkor adásban fölhív, és azt mondja, hogy mi a helyzet az életvezetése, amikor ő volt az egyik résztvevője, csak a dolog jelentéktelenségére való tekintettel tudom azt mondani, hogy nem fogom föl provokációnak, mert egyébként nem is értem a dimenzióváltást, hogy miért itt hív fel azzal kapcsolatban, amit a magántelefonomon nem tudott velem, vagy nem akart velem rendezni. És pontosan arra vonatkozott a szövegem, hogy most már mindegy, hogyha ennyire nem sikerült azon a két vagy három találkozáson, de szerintem inkább kettő volt, bármit is átadnom, arra a kérdés, hogy ön kicsoda, nem sikerült egy vezetik nevet kízadni a magából, hát akkor nem csinálhattam túl jól. 061 4890 egy 06 Nem tettem hozzá, hogy először... Tényleg csak azért nem írom a verebesnek azt, hogy menj a... És akkor ide azt írnám, amit, mert hát, hogyha valami baja van. egy négy egy másodszor egy és nulla senki többet Miután um, én 10 óráig terveztem, én 10 óráig önökkel maradtam volna, de hogyha önök nem tartanak rám igényt, akkor csak azért, hogy kitöltsem az időt, kint nem esik, tehát emiatt nem kell <tos> <tos> itt <bent> tartózkodnom. <tos> Remélem, hogy a kaktuszok kibírják még ezt a pár napot. Aztán jön Gábor, és dolgunk lesz, mert hogy ma már fagyott, ott, legalábbis az autón jég volt, és azért azt ne, tartósan nem szeretik a kaktuszok. Azt ígérték, hogy a hét második felében jobb idő lesz. Szerdán, csütörtöken és pénteken nem szórakoztatom önöket érő lebonyolítások egyfajáncsival, de ha rajta múlik, akkor hétfőn visszatérek. Miután elviselhetetlen vagyok, és egyetlen szavam sem igaz, még egyszer felajánlom a 06, ugye 9.30 az pont 12. Tehát felajánlom, és még csak 9.26- van. Hogy nulla és nulla de fél lábbal már kint vagyok a stúdióból. Kíváncsi lesz volna, hogy mit a belebes, mert az ATV... De felejtse, ne haragudjon, nem érdeke. Én is ezért hívtam föl, de miután nem hívott föl, most el nem mondja nekem azt, hogy ön szerint mit mondott volna. Nem vette föl. Én 2017-ben nincs olyan dolog, ami miatt felhívnám ő, de szerintem 2018-ban sem. Ezt velem ennyi nem lehet megtenni büntetlenül. Mondjuk egy konfliktust megúsztunk, mert nem enyhét szóval se értettem a szegyenes beszédben való szereplését, ami némileg összefüggésben van a kérdezésekkel is, de maguk a kérdések azok kevésbé voltak árulkodók, bár azok sárulkodók voltak, mint a válaszok. Jó reggelt! nem engedte befejezni, mert nem ez volt a lényege, mert nyilván nem vette föl, Igen. hanem hogy főleg azok után, hogy az ATV mindkettő, de főleg a második. De még egyszer mindkettő. mondom, értem én, de ne, nem érti meg. Nincs itt a verebes. Én se kezdek el erről beszélni, akkor nem szeretném, hogyha ön olyasmit mondana, ami miatt én egyébként őt kerestem. Közben egy másik isemest is kaptam temetővel kapcsolatban, Ig igaza volt a betelefonáló hölgynek a temetővel kapcsolatban, szemét is van, nem csak avar. Hát nézzék. Az a város, ahol én lennék polgármester, nem, de nem leszek polgármester. Szóval Nézzék, nekem öt nap elegendő volt ahhoz Norvégiában, hogy autóval is megálljak. Korábban is megálltam, de most demonstratívan korábban megállok Já, zebráknál, hogy át tudjanak menni. Azt gondolják el, azokat, akiket átengedek, tíz esetből hat megköszöni. De mit? Hogy betartottam a szabályokat? A még egy életem volna, biztos nem jelnek itt. De nincs több életem. És biztos, hogy ez egy ilyen vörös farok, és biztos azt mondják, hogy de azért az elmúlt időben, korábban is, de az elmúlt időben, ha egy valami miatt ideültem, az mindig a jobbító szándék volt. Nem lesz miattam tisztaság a temetőben. Nem lesz miattam tisztaság a fejekben. De a vágy az ez. És ha csak a temetőben lenne tisztaság, már azt is nagy eredménynek tudnám el elkönyvelni. <tosz> Ez az, ami ide engem minden nap. Annak a barbarizmus, amit az ember megél egy buszon, ami kurva jó, hogy van, szinte hazavisz. De miért van rajta két biztonsági őr, akik közben jegyenlenülök, de mégse azok. Mondanám, hogy van valami kedves mackóság ebben, de nincs ebben kedves mackóság Fél tíz van, az pont tizenkettő, kilenc 12. tizenkettő. Akar még bárki megnyilvánulni? Aki betartja a játékszabályt, és aki fejöncsének, hogy elköszönhetek. 061 48 9 9, 9 9 és 06 Hát, pedig itt maradtam volna még. Hát akkor hétfőn találkozunk. messzi jött ember hétfőz egy hétre ezt tehát két hétre. Viszont hallással. A mai misal elkészítésében Pogányheden volt segítségünkre.